Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence Janás, összekeverten. Búcsúztató őszi emlékei A hajnali párás, díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, Kik meg nem haladnak soha.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 Őreget. Néhány persze elmúlt néhány múlva lesz hét óra, ez a Keifei Ancsi fia a János álmokfutása a hétköznapjaival, nem kicsit nagyom. óra, nagy tisztelettel adózom a természetnek, ahogy uh, túlélem ezeket a hétköznapokat, amelyeket egyébként és nehezsék, nagyon élvezek, csak uh, gyertya, meg két vége, meg és én ezekbe már nem kezdek bele, öreg vagyok, én már ehhez, hogy most itt azzal jöjjek el, hogy két végén égetem a gyertyát, egyáltalán mások kiejteni tudják már az, hogy a Petőfi már többször meghalt volna remélt annyit, mint én pedig a nemzet lehet, hogy többet köszönt volna neki, mint nekem. Ma 2022. március 23-a van szerda, még 12 nap a választásig, ki tudja hány nap hátra még az életből és a háborúból, nem feltétlen lesz a sorrend de a legfontosabb. Ez a képhely Jancsi minden, amit aznap az tudni kell, vagy érdemes a netezők valamit Fiala János 14 éven alajaknak nem felette és csak igeinken korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Teljes döbberet Hály János író megdicsérte a hajamat. Azt hiszem valami nagy baj van velem végül is, hogyha az ember haját dicsérik meg, akkor ami alatta van azzal mi a helyzet? De persze mutatják, hogy én csak azzal vágtam fel, hogy Hály János szóval velem. Persze a közvetítést fognak látni a Tálas Péterrel való beszélgetésemről. Elvileg nyolcra ide várom Oszkó Pétert, hogy aztán gyakorlatilag is idejére, vagy sem nem tudom, küldtem neki X számú SMS-t, sokra nem válaszolt. tegnap születésnapja volt, lehet, hogy kirúgott a hámból részletek 8 óra után. Még két teli nap a magaim kívül, csütörtök és péntek, és aztán Szabadon futóvá válik a Tépteja csikerikvárja Telefonon szeretnének csevegni Velem 06171242 sok, sok idő nem van rá Sok idő nem van rá De lehet próbálkozni 12:42 napsütéses idő. Lányok, nem on Három fok. oldódnak Napsütésben a meg lesz az ötszörös. Részek. Hatszorosra még nem talán is, tudom, mire jó. Ha jó ez, ha az alkohol boldogját tesz, akkor az a kevés kis öröm. Utoljára ajánlom 7 órá 5 a 0 es 71242, számot közelebb fogalmam és akkor fogom ajánlani. Kácsvány is, kereskedés So I got new. And the original general leave you alongside the big bad Iron Mafia. And we come for blaze of fire upon dirty Babylon. UK, Hungary. Cho can you see right now? We can't take what and qual. How we tell them, say? Cho You see the... Now <laughs> Elnézős az e nekem nincsen elem felem, most betülött betűre járok, hogy jegyez meg a nevem. Egytől egyik, mindegyik elem a lét mert a fegyvere, megyben, ez mindenfék hülye gyerek ellen! E a második jel, mint az egyik, haver, aki mindig többet fog vinni, mint te, Egy -e, az amonni a szögje. Vény a pépi rém, a szeszből még többet fér, e mint jövő, mind Itt négy kanám érek benne minden lében. Té, a neve e nem Hogy visszaütött a pofon, megjött a régen várt a vas kezdődhet, egy még újabb szakasz, sok gyerek is a vásárló tömeg, nézi, hogy ez mégis hogy lehet, áttört a víz a gátakon, áttört a hón. Hát és megpróbálom, van célom és van irányom Van más, van alternatív, ami előbb megrakol a klíma Mindig Ne legyek bálna japánval A full drogló autó még után Menne még, nincsen már tovább Áttörte a víz a gátakat Végy a szörteszkásokat Ha nem baj, én is megpróbálom Van célom és van irány mi a klíma. Mindig megújítom magam, bennem napenergia van, nem lép, és te elé, egy a tartós Jó reggelt! Hallasz, jó? Tökéletesen, tennap melyik csatorn... Eltűntél. Igen? De lehet, hogy a kollégák művelnek valamit, fogalmam nincs, mert nem én kezelem a művelkülőgépet. Tennap valamelyik csatornál láttalak téged? Melyiken? Reggel, reggel voltam, a, a, azt gondolom, hogy reggel lehetett az RTL klubba mentem be. Hol vetel a szemvegedet? Nagyon jó szemveged van. Uh, be, be, be, mindjárt mondom, milyen, mi ez a, hát mindenhol, basszos mi ez a plázá, valami, milyen, nem, nem, nem emlékszem már ezt a, ilyen. Jó, mindegy. Mert... Van, ez a, van ez a nagy hálózat, ami, ami ilyen uh -huh. rendesen oszt szemüvegetket. Most már te e is semmi, abban a korban vagy. Semmi különleges. Jó, semmi, abban a korban vagy, amikor az ember vezeték nevekkel, nevekkel óvatosan kell, hogy bánjam. Abszolút abszolút, abszolút, abszolút, abszolút, abszolút. Mindegy, majd kisegítjük egymást. Jó ember. Például nem jut be a zelenszki neve, segítek, nekem nem jut be a Putyin neve, majd te segítesz nekem. jó rendben. Például Mit látsz, ha a térképre? Mit látsz vonaban és látható módon, Tálas Péter? Azt látom, hogy megmerevedett minden front szinte. Gyakorlatilag leállt az orosz erőrenyomulás. Ha tetszik, akkor nagyon sokan úgy fogalmaznak egyébként, hogy az ukránok megállították az orosz támadást. Ugye Egyedül Herson városa van teljesen elfoglalva, ez ott fönt a krim fölött van, illetve Mariupul kerül valószínűleg hamarosan orosz kézre, de láthatóan a Mariupul védői az utolsókig kitartanak, és ennek nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy az orosz erőket lekötik, így nehezebb lesz körbekeríteni a szakadár köztársaságoknak a határai telepített ukrán erőket, nem sikerült körbevenni kijevet sem, sőt, a legtöbb elemző szerint valószínűleg nem is fog sikerülni elfoglalni sem, az körbe kéne venni ugye, és ehhez nincs elégséges ereje, csapata, felszerelése az oroszoknak. Sőt, ami talán a legmeglepőbb, hogy Hercó mellett egyébként visszaszereztek bizonyos területeket az ukránok, Mikolajevnél vagy 150 kilométernyit visszanyomták a frontvonalat, de egy sávot harkívnál is sikerült visszaszerezni ők. Ez, Tehát egy ilyen pozícióharcra fognak beállni, és, és hát feltelszem, hogy a pozícióharc mellett az oroszok tovább bombáznak. Körülbelül ennyit lehet látni. Lehet tapasztalni a differenciálódását az érdeklődésnek, amely bizonyos szempontból szinonimálja a figyelem fáradásának, mert amíg az egész ö, hihetetlenül mértékben foglalkoztatta az embereket, most valójában Isten igazából azt kérdezik, hogy mennyi ideig kell még erre berendezkedniük, illetőleg, hogy mivel fog ez együtt járni. De menjünk néhány kilométerrel keletre. Mivel számolhat Ukrajna? Hát én azt gondolom, hogy egy hosszú távú harcra kell bedeszkednie, és valami olyas... A hosszú táv, ez mennyi idő, Péter? Hát azt gondolom, hogy hónapokig elhúzódhat. Tehát én azt feltétlen... Mekkora a tévedés kockázata? Ugye a közölműk kutatók mindig megmondják, hogy a felmérésükben egy, kettő vagy három százalékos tévedés lehet. Tehát amikor hónapokat mondasz, mennyire tartod fel a tévedés kockázatát? Hát mondjuk úgy úgy, úgy, úgy legfejebb 20%-ban gondolom azt, hogy tévedünk. Tehát 80%-ban valószínűleg igazunk lesz. A több esztem minek szól? Um, hát uh, tudnék, amit én mondok, azt általában több uh, ilyen think tank elemzőnek az anyagai alapján mondom, tehát nem én találom ki, meg nem mi találjuk ki, hanem nagyjából látjuk, hogy azok az elemzők, akik rálátnak a folyamatokra, tehát olyan mondjuk azt, hogy olyan, olyan információik vannak, amiből, amiből hát, tudnak következtetéseket levonni, hogy például más ne mondjak, műholdképük van például a frontok alakulásáról, azok, azok azt mondják, és akik ismerik a vagy helyi közvetítőik, illetve helyi tudósítóik, most a tudósítókat úgy gondol, úgy értem, hogy egész egyszerűen információkat tudnak szerezni Ukrajna a frontvonalai környékéről, azok nagyjából ezt mondják, hogy akár hónapokig is eltarthat. A hónapok de... előtt hányal, vagy a hónap előtt a számszerű? A hónap előtt hány hány szám? Hát azt feltételezem, hogy legalább kettő. Azt mondja, De... hogy kettő, most március 23-a talán, akkor április-május 23-a. Tehát a győzelem napja az nem fog egybeesni nagy valószínűséggel a háború végével. Én... Szerintem nem, de, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy azért vagyunk teljesen bizonytalanok ebben a kérdésben, mert ez a háború valószínűleg nem csak a frontokon fog eldőlni, hanem politikai érte. Erről még különbeszélünk. Vagy... Szakértők, akik közé nem sorolom magamat, azt mondják éppen a győzelem napi felvonulások kapcsán például, hogy mennyire megtévesztő, hogy a Vöröstére milyen jellegű haditechnikát mutatott, vagy mutat be a Oroszország, mert hogy a háború úgy tűnik, hogy annak a bizonyítéka, hogy ezek vagy a kirakatban voltak eddig, vagy lehetséges, hogy a külső vázuk megvan, de a belsejükben nincsen semmi, szóval meglehetősen leszólják azt az orosz haditechnikát, amivel kapcsolatban eddig sokkal pozitívabb véleményük volt. Természetesen ez a pozitívabb vélemény ez nem vágott egybe azzal, hogy ezt egyébként fel is használják. Ez a tévedés, hogyha egyébként ez a tévedés tényleg fennáll akkor ez hogyan volt lehetséges, mert az ember azt feltételezni, hogy ekkorát tévedni nem lehet, de nem csak a külső szakértőknek nem lehet, Oroszországnak sem lehet más-másokból. Hát azt kell látni, hogy vannak azért Oroszországnak nagyon modern eszközei, csak ebből nem tud tömeges terméket gyártani. Tehát az, hogy legyártanak nagy nehezen 2-3-4-et, vagy legyártanak 15-öt olyan eszközökből, amelyekből 100 darabja kellene, vagy 200, vagy több ezer, az azt jelenti, hogy pénz nincs, kapacitás nincs, tehát lehet, hogy megvan a, a szoftver és a tudás, de egész egyszerűen azt látjuk, hogy azok az eszközök nem kerülnek rendszeresítésre, amit mi a vörös téren látunk, vagy pedig, mondok egy másik példát, vagy pedig egész egyszerűen elfogynak. Tehát azt tudtuk eddig is, hogy az oroszoknak vannak intelligens cirkálóratéktáji és okos lövedékei, tehát olyan úgynevezett precíziós rakétái, de azt látjuk, hogy leálltak ezeknek a használatával, mert valószínűleg tartalékolják a hátra tehát amik még megvannak, nagyon sok elemző szerint elsősorban azért, mert arra számítanak, hogy esetleg a NATO-val is össze kell csapniuk, és akkor milyen jó jön. Tehát azt akarom mondani, hogy kevés van valamiből, ez egyébként a... Az egész háborúnak az egyik legnagyobb problémája szerintem, hogy az oroszok alapvetően ilyen 6-8 napos háborúra készültek. ennyi mindent halmoztak fel egyébként. Tehát ennyit volt a, a muníció, ennyi volt a mondjuk, mondjuk ennyi volt az élelem, és ennyi volt a vér ami a sebesülteknek és a különböző egészségügyi ellátáshoz Nagyon szükséges. Nagyon rossz a szó, amit használok, de ez most itt egy erőlködés? Azt gondolom, hogy az oroszok részéről feltétlenül. Tehát amikor máshogy tervezel valamit, és akkor kiderül az, hogy hát nem jön össze, mert már egy hónapja tart, és az azt jelenti, hogy utánpótlás kéne, mert egyébként a fiúk ott vannak, a fiúk esznek, a fiúk közlekednének, és ráadásul azt gondolom, hogy, hogy egy csomó olyan taktikai hibát is elkövettek a, a, az oroszok, ami azt mutatja, hogy még ha jó eszközeik is vannak, a háborúban nagyon fontos az együttműködés a különböző fegyvernemek és a különböző egységek között. Tehát, tehát ha belovok egy egységet, akkor ott mindenféleképpen jönni kell, és ő tart egy, egy mondjuk egy mm, repülőteret, akkor hamarosan jönni kell oda repülőknek. Oké, okay, amik... a tehetetlenség miatt tart még a háború? Miért nem hagyják abba? Hát azt gondolom, hogy azért nem hagyják abba, és ezért mondtam, hogy bizonytalanok vagyunk abba, hogy meddig tart, mert nincs mit győzelemként elszámolni. Tehát, ha mi hazat, a győzelem, Péter? A győzelem kettős lehet. vagy Skanderben a... egyértelmű, hogy mi a győzelem. Igen, itt mi? Igen, de természetesen ott igen, de azért itt ne felejtsük el, hogyha megnézzük, hogy mi volt a cél, akkor alapvetően ugye a követelés az volt, hogy, Oroszor, hogy Oroszország, hogy követelése hogy Ukrajna ne akarjon nato De ez lett. most úgy tűnik, mintha már teljes lenne. Igen, de ez is, de erről ugye papír kéne nekik, akkor az is kéne. Elnézést, ter... milyen papír? Írja alá az Zerenszkij, vagy mit oh, de Persze, persze, persze, hát nyilvánvaló ez. Tehát valamilyen megállapodásra de lenne. De nincsen FoxGép vagy nem tudják átszkennelni? Hát gondolom, az nem. Zerenszkij már mondott ilyet. Nem, de az Elencki ugye csak akkor hajlandó, és ez egy másik nagy kérdés, csak akkor hajlandó bármifajta tűzszünetre, és ebben nagy támogatása van, ha az oroszok kimennek. Oké, rendben az, van tehát tehát a, egyszer a NATO. Mi van még? Hát például ugye azt szeretnék, ha elismernék a, a Krím Oroszországhoz tartozását. Ha elismerné uh, Ukrajna, a szakadár köztársaságokat, ha a szakadár köztársaságokat elismeri Ukrajna, és tételezzük fel, hogy elismeri, nagy kérdés, milyen területen ismeri el? A tényleges területen, tehát ami most vannak, ami körülbelül egy negyede a két megyének, vagy ahogy egyébként ezt az oroszok szeretnék, Luhansk megye és Donetszk megye teljes területét. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket el kéne dönteni, és ráadásul nagyon fontos, hogy azt kell látni, hogy az ukránok láthatóan harcolni akarnak. Jó, egy szímatra át... álljunk meg. Értem, amit mondasz, de ugye láttunk már olyan állatviadat, sőt, láttunk olyan emberek közötti viadat is, ahol mind a két fél holta maradott. Um, milyen állapotban van Ukrajna? Ez egy olyan kérdés, amit tudom, hogy megválaszolhatatlan, nem véletlen mondtam előtte azt a példát, amit mondtam. Az ember azt gondolja, hogy nyilvánvaló, hogy hónapokon, éveken át lehet az emberi életet tönkretenni, de azt is érzékel az ember, hogy van egy határ, amit nehezen tud megmondani, hogy micsoda tehát rövid szeretnék lenni. Azt kérdezem, milyen állapotban van Ukrajna, és természetesen ezt követően meg kell kérdezni, hogy milyen állapotban van más tekintetben Oroszország. Hát Ukrajna, most ha nem lenne ilyen különleges állapotban van, és akkor én el mindjárt elmondom, hogy mire gondolom. Ez az adrenalin? Az, az, az. De a nemzeti adrenalin. Azt, azt kell látnunk, de amit azt, mint orvos tudod, hogy ez a nemzeti adrenalin, ez meddig tart ki, hiszen az adrenalinnak egyébként az a belejárója, hogy az egekbe szökik, és aztán pedig olyan lesz, mint egy rajzfilm figura, aki kapálózik a levegőben, és leszuhan. Igen, de itt azért ne felejtsük el, hogy egy olyan nemzetről van szó, ami ellen azért indítottak háborút, mert nem is tekintették őket nemzetnek. Mert azt mondták, hogy nem is érdemlítek meg azt, hogy nemzetállamotok legyen, és láthatóan ez a nemzet beleértve a vezetését, beleértve egyébként a társadalmát, Alapvetően befeszített el az oroszokkal szemben, és azt mondta, hogy mi akkor most egy nagy honvédő háborút fogunk vívni. Természetesen a lakosságunk egy részét megpróbáljuk megóvni, tehát nagyon sokan vannak olyanok egyébként, akik eljönnek, és, és, és a környező országokban vannak, vagy a civil lakosság, például belső menekült már. Ha már itt tartunk, akkor te, aki értesz hozzá, az a menekült hullám, amely elindult a háború után, az egy átlagosnak tekinthető, vagy nem volt még ilyen háború? Tehát nincs művel összevetni hát ne, a, ez Európában szerintem a második világháború utáni legnagyobb. Ne felejtsük el, hogy most már nagyjából 3,8, 3,5-3,8 millió ennyi ember nem jött 15-ben, amit akkor ugye úgy kiállt. Nagyjából Ukrajnának lassan a tizede lesz. Igen, nagyjából így van, akik kimentek, és még van egy 6,5 millió, aki belső menekült, mert ugye a front, tehát az orosz Orosz-Ukrajnából, ahol a front van, meg délről mennek elsősorban Nyugat-Ukrajnába. De hadd térjek vissza, tehát én Igen. azt látom, hogy egyrészt ez egy honvédő háborúnak van felfogva, mindenki tudja, egyébként lehet látni a és, és és a politikai vezetésen, hogy ez döntő hatással lesz, a, a nemzeti tudatra, beleépül a nemzeti, az ukrán nemzeti történelembe, a nemzeti historiográfiába. Pontosan tudjuk azt, hogy a Zelenszkének szobra lesz, intézményeket fognak elnevezni róla, és a modern Ukrajna egyik idézőjelbe alapítója lesz, vagy harcosa lesz. És azt gondolom, ha megnézem azt, hogy milyen eredményeket mutatnak a, a, a közvéleménykutatások, hogy egyelőre a, az ukránok is támogatják. Hát gondoljuk végig, azt mondják, 84%-a a, a, az ukrán lakosságnak azt mondja, hogy igen, tárgyaljon, az Ellenszki a Putyinnal a tűzszünetről, de 87%-a azt is hozzáteszi, hogy csak akkor írjon bármit alá amennyiben az oroszok kívának. Jó beszélsz, a másik kérdés az hogy volna, de persze mi nem fejeztük be, hogy a permanens béketárgyalásokra való felhívás az ezek szerint nem a gyengeség jele. Nem, azt gondolom, hogy nem. Sőt, ha valaki megné, ha valaki ha valaki végig gondolja azt, hogy hogyan indultunk bele ebbe az egész háborúba, és, és euh, amiről te is beszéltél, hogy hogyan tekintettünk Oroszországra, akkor már bocsánat, ilyen pestélyesen fogalmazva, mindenki azt gondolta, egyébként szerintem maguk az oroszok is, hogy az orosz hadsereg leveri a, az ukránokat, mint vakapohanat, már bocsánat. Tehát, hogy olyan gyorsan megy ez az egész történet, hogy pikpap. Milyen állapotban van Ukrajna? Az adrenalinnal együtt. Hát a képekből tudom. valószínűleg nem lehet kiindulni, a képek elrettentőek. De nyilvánvaló, képek... hogy ez egy koncentrátum. Hát ami a pusztulást Igen, illeti. A képek elrettentőek, de amikor megkérdezik az a ukránokat arról, hogy, hogy mi a helyzet az országgal, akkor 77%-uk azt mondja, hogy jó meg a dolgok. 77, ennyi ember soha nem mondta. Vannak olyan... De ez a háborús történt, pszichózissal is összefüggésben lehet. Mind a ketten elég öregek vagyunk, hogy láttuk a, a, a Délszláv háborunkat. Pontosan emlékszünk arra, hogy Jugoszlávia számunkra a fiatal korunkban mondjuk azt, hogy olyan volt, mint a, a nyugat. Ott tudtunk farmert venni, ott tudtunk egy csomó dolgot venni, ott én úgy éreztem, hogy fú, de tök jól ért jó az embereknek. És 91-ben azt feltételeztem, hogy ezeknek van mit veszteniük. Van mit veszteniük, de kiderült, hogy nincs mit veszteniük hanem mindenki fogta magát is, és, és ö, beleállt ebbe a. Jó, a... ha már Jugoszláviáról beszélsz, természetesen nekem nagyon kell figyelnem, hogyha eltérünk, akkor vissza is tudjunk menni. Um... Egy NATO sajtótájékoztató, jóval korábbi NATO sajtótájékoztató anyaga van előttem. Elsősorban azért hogy olyan kérdések és olyan válaszok vannak benne, amelyek számomra teljesen idegenek, de nyilván számodra nem, és bűveben lehet rájuk kitérni. De sok beszédben sok az aja, a délszláv válságot említetted, és azért ránt érdeklődött a Bloomberg, hogy... Búz, Bosznia és Grúzia kockázatáról beszélt a Stoltenberg. És ezzel kapcsolatban a következő választ adta. Közös bennük, hogy láttuk, hogy Oroszország megpróbálja gyakorolni hatalmát, hogy megfélelmítse őket részben felforgatással és a belpolitikai folyamatokban való beavatkozással, vagy katonai invázióval Grúziát megszállt Oroszország, és az orosz csapatok még mindig valósában Grúzia, abházi és Délosszínia egyes részeit irányítják. Moldáviában és Moldávia, és, Mold ne, és Moldovában és Moldovához tartozó Transnitriában csapatok tartózkodnak a moldovai kormány beleegyezése nélkül. Aztán Bosnia-Hercegovinában egy nagyon törékeny, instabil helyzetet látunk, lázító retorikával és komoly kihívásokkal az állam egységét illetően. E és megismétli a Stontenberg egy más kérdés kapcsán Bosnia-Hercegovinát, ami enyhén szólva nem határos Oroszországgal. Nem határos Oroszországgal, de a Republika Szerbska. Az nagyon közeli kapcsolatokat épít Moszkvával. Azt ne felejtsük el, hogy Moszkva ö, mindenütt, és ezt lehet látni, hogy gyakorlatilag, ahol tudott a Poszlovjet térségben, ott ilyen befagyott konfliktusokat hozott létre. Én azt kérdezem, é... hogy Bosnia-Hercegovina, vagy bármely más része még a világnak mennyiben érintettje, közvetve, nagyon közvetve ennek a háborúnak, amely mint egy táplálékot kap az oroszoktól, lépjetek fel hasonló módon, vagy ki tudja milyen módon? Hát azt gondolom, hogy van egy-két olyan hely, ahol az oroszok viszonylag nagy befolyást gyakorolnak, hát végig kell nézni, hogy kik azok, akik, akik mondjuk az oroszok mellett szavaztak az ENSZ-be, és akkor rájövünk arra, hogy vannak, mit tudom, egy Nikoragua, egy Eritrea, és hát sorolhatnánk még néhány olyan, olyan hát országot, ami kiáll Oroszország mellett, de konkrétan én azt gondolom, hogy ez az egész háború alapvetően az ukránok és az oroszok között folyik, illetve Oroszország és a nyugat között folyik, a, abban az értelemben, hogy Oroszország a nyugatnak akar kellemetlenséget okozni, és azt pontosan tudjuk, hogy a... Hogy a, hogy a a délszláv térség, de egész pontosan a nyugat-balkáni országok, amiben beletartozik egyébként, hát Bosznia is. Ott az oroszok bizony olyan hát, folyamatokat akarnak beindítani, ami, ami kellemetlen a környező országok számára, többek között Magyarország számára, vagy az Európai Unió számára, tehát megy egy ilyen fajta harc mindenféleképpen, és hát megy egy másik harc természetesen, mert azért ne felejtsük el, hogy a, a, a, a, az oroszok a, Gáz- és olajellátással gyakorlatilag a Balkán nagy részét képesek, vagy nagy részét képesek, hát, sakban tartani, hiszen tőlük kapják ezeket a, a dolgokat. Ennek megfelelően ezek, a, ezek az itteni vezetések bizony beállnak nagyon keményen, hát olykor-olykor Moszkva mögé, csak akár ha megnézem azt, hogy milyen a szerválláspont, akik egyébként, hogy mondjam, másfelől meg szeretnének az Európai Unió felé is jönni, hát az sem egyértelmű. Azért Szerbiában elég sok olyan tüntetést lehetett látni, vagy lehetett hallani róla, ami Moszkva mellett áll ki. Miközben egyébként a szerb vezetés, hát mondjuk azt, hogy nem örült a, az ukrajnai eseményeknek, menjünk is, vissza, és azt ki is Menjünk vissza Ukrajna felől Oroszországba. Milyen állapotban van Oroszország? Elvesztettek. Hogy van Oroszország? Igen. Oroszország egyelőre látszólag jól van, a Putyin minden esetre nagy támogatással rendelkezik, még 66, majdnem 70 százalékos a támogatása, de Oroszország mondjuk azt, hogy nincs tisztában néhány dologgal. Nincs tisztában például a veszteségekkel. Ugye a veszteségek kapcsán általában azt szoktuk mondani, hogy tólig becslések vannak, akkor én azt mondom, hogy mondjuk 7000-től 14000-ig. Ha csak a 7000-et veszem, az is pontosan a fele annak az áldozat mennyiségnek, amit elvesztett hivatalosan Oroszország-Afganisztánban 10 év alatt. Hangsúlyozom, 10 év alatt. Itt egy hónap alatt ennek a felét állítólag ugye, halálos áldozatban beprodukálta a, a, a, az orosz haderő. Ha 14 ezer, még rosszabb egyébként, de a 14 ezeret általában a, a, a, az ukránok mondják. hogy a veszességeket egyébként egy olyan szakértő, mint te tudja minősíteni, miközben nyilvánvaló, és azt mindig is hangoztatja az ember, hogy egy áldozat is sok, de... Egy olyan mészárszék, mint ami most van, ott az áldozatok száma soknak számít, vagy kevésnek, vagy átlagosnak elnézésre hát jelzőség Nem sok. Ha, ha a halálos áldozatokat nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy kétszerese, háromszorosa szokott lenni a sebesült ehhez még. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy majdnem a hát 15-25 százaléka a, az orosz haderőnek, a, az ottani orosz haderőnek gyakorlatilag kiesett a háborúból. Ez iszonyú sok, egy, egy negyede. Ez, ez, ez nagyon sok szakértő szerint megengedhetetlen, egy olyan hadseregnél egyébként, ami olyan nagyra tartja magát, és azt mondja, hogy én vagyok a legmodernebb hadsereg. Van-e szó, hát, megint rossz a kérdés, hogy a katonai áldozat és a civil áldozat között? Nem gondolom, én, tehát hogy mondjam, a civil áldozat az, az egy szempontból ö, izgalmas, a, a most túl a tragédián egyébként, de biztonságpolitikai szempontból, a túl sok civil áldozat az arra késztetheti mind a katonai vezetést, mind a politikai vezetést, hogy feladja. Tehát azt kell látni, hogy gyakorlatilag, ugye, ha túl sok civil áldozat van, akkor megfordulhat az a támogatottsága a Zelenszkijéknek, ami most van. Ma 93 százalékban támogatott a Zelenszki, tehát hihetetlen nagy támogatottsága van, de ez... Abban az esetben, ha túl sok lesz és túl nyilvánvaló a, a, a, az áldozatok száma, akkor, akkor megfordulhat és arra kényszerítheti a, a vezetést, hogy valamilyen kompromisszumat kössön. De hozzá kell rögtön tennem azt is, hogy, hogy ez a, ezt egyelőre én még nem látom ezt a kompromisszumkényszert. Okay. A új se ukrán részről és nem látom orosz részről sem. És hogy van Európa? Európa szerintem nagyon erősen összefogott, nagyon erősen összefogott, és nagyon erősen, hogy mondjam, egységet mutat. Olyan dolgokat művel, ami, amit szerintem még soha... Jó, magyarul hogy az, ez... amitről múltkor beszéltünk, az a folyamat megmaradt. Hogy az van a... a... Igen? Az a... Az a folyamat olyannyira megmarad, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy egyrészt Európa a szankciókat megpróbálja kvázi fegyverként használni. Tehát, hogy olyan erős legyen a nyomás a gazdasági kényszer Oroszországon, hogy hagyja abba a háborút. Itt a a Péter gazdasági újságíró. Nem fegyverrel akar harcolni, hanem azt mondja, hogy nekem van egy olyan erős gazdasági szankciós rendszerem, amiben te bele fogsz pusztulni. Igen, nagyjából a ezt érzékeltette Bucski Péter, Aztán, hogy... Még miközben én a magyar kihatásról kérdeztem, ő egy váratlan fordulattal, egy monolóba kezdett a beszélgetés harmadik harmadában, és elmondta, hogy Oroszország a szó fizikai értelmében hogyan lehetetlenül el, nem lehetetlenült, hanem az és folyamatát valami elképesztő érzékletességgel és tárgyi bizonyítékokkal fémjelezve mesélte el hogy van a NATO? Hogy van a NATO a tekintetben, hogy ilyen helyzetben még nem volt? Mi ezzel a légtérzárral kapcsolatos csikicsuké? A helyzet az, hogy a NATO semmi olyan lépést nem fog megtenni, ahol a NATO, NATO katonák ütköznének meg oroszokkal, vagy az oroszok azt mondhatják, hogy a NATO támadta meg őket. A légytérzára az a baj, hogy ott a nato kéne fenntartani, és ha jönnének az oroszok, akkor lőni kéne. Az ezek az Ez aggodalmak és... valójában, ezek szerint csak aggodalmak, ezt a lépést soha nem fogja meglépni a NATO, vagy sosem mondasz, hogy soha? Én, én nem hiszem, hogy meglépné, illetve mondjuk azt, hogy nagyon kockázatos lenne, ha meglépné, mert akkor Oroszország hát, úgy tekinthetné a dolgot, hogy, hogy konkrét támadás érte, vagy pontosabban a háborúba áll a nato és ezt láthatóan el akarja kerülni a NATO. Ugyanígy van egyébként. Mi a, a péter tart? a légtérzár és a katonai segítségnyújtás között? Az, hogy a katonai segítségnyújtás arról szól, hogy eszközöket adok, de én magam, nem vagyok benne a háborúban. Tehát odaadom a gombot. Okay, de, lég... de, de, de, a, de a fegyverek azok passzívak, a légtérzár meg aktív, vagy ez hogy van? Igen, mert az légtérzárat én hajtom végre. Az ukránok nem tudják végrehajtani a légtérzárat, mert nincs elég repülőjük, és nincs ilyen képességük. És ez zepülő, minőségi de, különbség, a... hogy passzívan lehetővé teszem, hogy az ukránok lőjenek a mi általunk biztosított fegyverekkel, szemben azzal, hogy a légtérzárban mi működünk aktívan közre? Erről szól, a, erről szól ugye a fegyverkereskedelem. Mindketten tudjuk, hogy a, a fegyverkereskedelem az egyik legnagyobb biznisz. Hát, hát Oroszország is iszonyú sok fegyvert ad el háborúzó feleknek, és ennek megfelelően ez megengedett, vagy ez, ez, ez, ez beve. Akkor azt áruld Aztán el, hogy miért bevet. beszél a Stoltenberg arról, ami a valóság is, hogy egyre több csapat érkezik nyugat-ukrajna határára. Mi értelme van ennek akkor, hogy ezek a csapatok sok a büdös életben nem fognak belépni Ukrajna területére, mint ahogy nagy valószínűséggel, vagy hasonló módon fogalmazva nem fognak átlépni orosz csapatok az ukrán-európai határon. Miért kellene akkor oda csapatok? Ennek két, ennek két oka van szerintem. Döntően az egyik az, hogy demonstrálja, a, a, tulajdonképpen a demonstrálja az elrettentést, a NATO, hogy látja azt, hogy mi történik Ukrajnában, és ennek megfelelően erősíti a csapatait. A másik, ez egy politikai üzenet. Azt követelte a háború előtt Oroszország, hogy a NATO ne telepítsen a keleti szányára csapatokat, erőket. Ha mi azt akarjuk elérni, hogy Oroszország rájöjjön arra, hogy rossz a háború, akkor pont azt kell annak az ellentétét kell csinálni, amit ő követelt, ha háborúzik. Ha béke lenne, akkor lehetne tárgyalni arról, hogy akkor ne legyen, stb. De mivel háború van, világ legtermészetesebb dolga, hogy azt fogom csinálni, amit, egyéb, amit egyébként a háborúért, vagy a háború kapcsán uh, politikai követesképp okay. megfogalmazott, pontosabban annak az ellenző. Az, hogy a Stoltenberg... A NATO szövetségesek különböző típusú katonai támogatást nyújtanak. Nem megyek benne a támogatás részleteibe, de a szövetségesek sokféle támogatást nyújtanak. Nyilvánosan ismert, hogy a szövetségesek páncéltörő fegyvereket, légvédelmi rakétákat és egyéb támogatást biztosítottak, de erről többet nem árulok el. Mi az, amiről nem árul el valamit? Miközben az, amiket Állap. megmond, azt megmondja. A számát nem mondja hát, meg, nem akar... a típusát nem mondja nem akar... meg. Így van, nem akarja elmondani, hogy milyen típusú páncéltörő rakétákat, hogy mennyi üzemanyagot, hogy hány drón, hogy milyen uh, muníciót adott, és... De még a drónokat álltak Törökország biztosított nagy számban. Drónokat is, hogy ne, hogy, hogy, hogy, hogy Elnézést, Sőt, a drónok, azok, azok mennyiben tartott, az, a drón mennyiben, az, az nem sérti meg a légtérzárat zárad, Péter? Az nem, mert ezt a ötjüveg az ukránok használják. Minden, amit az ukránok használnak, az az legitim. Ennek megfelelően a drónokkal, az akkor nyugodtan. Uh, tehát a katona az nem. Nem NATO katona, ki ezt a drónt használja. És nagyon fontos, még egy dolog, szerintem a legfontosabb, hogy a NATO rendkívül sok információt ad. Akkor még egy kérdés Ragnának. ezek a csal. Árult már el nekem, hogy a fölöttünk elhalott drón, ami fogta magát és leesett Zágrában, arról lehet tudni, hogy az valaki irányította, vagy csak az úgy ment kedve szerint? Hát úgy tűnik, hogy az ment kedves szerint, de ez egy nagyon régi típusú drón volt, tehát nem, nem azok az okos drónok közé tartozik, amik, amik, hogy mondjam, amiket most használnak. Tehát nem, ez egy a 80-as évekből itt maradt drón, amit ráadásul ilyen platóról lőnek ki és úgy megy, felderítő drón, és gyakorlatilag, ugye, amikor azt mondják rajta, hogy robbanó szerkezet volt rajta, az valószínűleg az a robbanó szerkezet, ami a leszálláshoz szükséges, ernyőt kirobbantja, hogy, hogy, hogy az biztosan... Jó, visszatébe tehát a drónokra, te ezt a leghatározottabban állított, hogy egyetlen drón sincs Ukrajna területén, olyan, ami egyébként egyébként nem Ukrajnában szállt volna föl? Azt gondolom, hogy nincsen. Nem kell, a, a, nem kell átmenni Ukrajnába ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a nyugatiak és a NATO lásson, belásson Ukrajnába. Hát csak elég hozzátenni azt, hogy kérem szépen, vannak műholdjai Amerika Egyesült Államoknak, olyan műholdjai, ami elég jók, és, és vannak, tehát hogy mondjam, belátni belátunk. Tehát én azt gondolom, hogy igen, egyetlen, egyetlen drón, egyetlen repülőgép, egyetlen harckosi sem kerül úgy Ukrajnába, hogy azt NATO katona vezetni. Mi a helyzet Fehér Oroszországgal? Mi a helyzet azokkal a nem orosz tagköztársaságokkal, amelyekkel kapcsolatban permanensen hallani, hogy belépnek, vagy területükről érkeztek orosz csapatok, de közben úgy tűnik, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy de facto mégsem részesei a háborúnak? Van néhány pillanat, amikor lassan hát, hang? Mm, Belorussia részese a háborúnak egyértelmű, az ő területéről indul. Igen, van néhány pillanat, amikor lassabban megy a hang, okay. ha jól hallom, de remélem, de én hallottam a kérdésemet, Jó. remélem, hogy ti is hallottak. Igen, igen itt, itt, itt vagy jelen. Rendben, tehát azt akarom igen, köszönöm, tehát azt akarom mondani, hogy Belorussia részese ennek a háborúnak, keményen részese, nemzetközi jogilag is részese, Ö, és, és Isten igazából ö, mondjuk azt, hogy, hogy ö, m, hát, nemzetközi ö, jogilag is elítélhető, ezért ö, kapott ö, ő is szankciókat. A többi taszközársaság nem részese. Lehet, hogy politikailag ö, támogatja ezt a dolgot, de nem túl hangosan. Szerintem mindenki azért ö, ilyenkor elgondolkodik azon, hogy, hogy mi újságban. És velem mi történhet, ha ilyen eset következik be? A szankciók vajon kiterjednek-e az energiaforrásokra, vagy ez már nem a te területed? Ez nem az én területem, nem tudom ezt elmondani, nem tudok erről nyilatkozni. Azt mondják, hogy, hogy a gáz és az olajat azt nem érthet, érintheti, de, de ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a gáz és az olaj szükségletünket máshonnan fogjuk megpróbálni beszerezni. Ez nagyjából 5-6 évet fog igénybe venni, és sok pénzt. Azt árul el, hogy azok a hírek, amelyek egy ilyen laikus fülébe jutnak, mint az enyém, amelyik hol arról szól, hogy Kína nem támogatja, hol arról szól, hogy Kína szavakban elítéli az Unió szankciópolitikáját, ami már csak egy lépés, hogy támogassa Oroszországot. Aztán azt hallom, hogy pénzügyi segítséget szavaztak meg Ukrajnának. Mi a helyzet Kínával? Kína szerintem Kínának minden megoldás tök jó egy megoldás hosszú távon nem jó, ha demokratikus ország válna Oroszországból, de ez a beszél szerintem nem fenyeget. Kína Oroszország mellé állt, és Oroszország mellé fog állni, mert egész egyszerűen. Ez a, így van. Nem gondolom egyébként azt, hogy, hogy fegyvereket akarna adni, de még az is belefér a kínaiak szerint. Uh, ugyanakkor, ha fegyvereket ad, akkor nem tud fellépni mm, mondjuk úgy, hogy békéltetőként, ami no, borzasztóan megemelhetné egyébként uh, hát uh, a, a tételezzük fel, hogy igazad van, tart még két hónapig a háború, két hónapig nem beszélünk, ma 2022, május 22-e van. Uh, mennyire lesz Elborzasztóbb akkor a Ukrajna, Oroszország és a világhelyzete abból adódóan, ami ez alatt a hat van, vagy ki tudja hány nap alatt történni fog? Nem tudom, hogy eldőle. Az biztos, hogy egy teljesen más világ lesz, amit, amit látni fogunk, ahol Oroszország ki lesz rekesztve teljesen függetlenül attól, hogy győze vagy nem és ahol Oroszország nagyon-nagyon komoly problémákkal fog nézni hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, de mindenféleképpen addig egész biztos, ami Putyin van. Rossz a kérdés, az... de nem tudom jobban föltelni ez a záró kérdés. Neked ma szakmailag mi a legiszkalmasabb? Még egyszer mondom szakmailag. Szakmailag az a legizgalmasabb, hogyan látom uh, Oroszországot, uh, Oroszország tekintélyét, különösen katonai tekintélyét uh, csorbulni és gyengülni. És azt is látod, hogy ez milyen hatással lesz a világ életére? Én azt gondolom, hogy igen, kevésbé fogunk félni Oroszországtól, és, és mondjuk azt, hogy kevésbé fogunk. Tehát, hogy mondjam, ja is még egy nagyon fontos dolog, bocsánat, ez nem Oroszországra vonatkozik, hogy lehet-e a szankciókat fegyverként használni. Ha lehet, az nagyon sokat jelentene Európának, mert Európa nem rendelkezik olyan katonai képességekkel és olyan egységes katonai politikával, ami ezt lehetővé tenné. Jó, de Körülműleg... Péter, most arról fogsz beszélni, vagy arról beszélsz, hogy a következő, vagy a ki tudja, hanyadik James Bond filmben James Bondnak nem orosz ellenfele lesz? elképzelhető, hogy nem orosz ellenfele lesz, de tekintettel arra, hogy én azt gondolom, hogy Oroszország rendkívül erősen meg fog gyengülni. Kínai ellenfele lesz. Köszönöm szépen. Nem én mondom, hogy köszönöm. további kellemes izgalmakat, mert ami neked... A kellemes, véreérthető izgalmat jelent, az másnak szenvedés, de a patológus is képes ö, olyasmit benne látni a rákban, amit az a személy, akit bonszolnak, már nem tud. Köszönöm szépen, Péter. É, köszönöm szépen, én is. Tia. Köszönöm. 061-712. Haló, jó? Oké, ennyi. Köszönöm szépen. A áldozatra, Oszkó Péterre, reméljük ide talál. 061 712 42. Hajatba szélakat, fogd össze most már Levél nem repül, hogy rált a postál Sarak vannak akkor is, ha eső volt tegnap Ha az meg megfog. A másik elhagy, felhő vagy te olyan, felhőbb, mint a felhő, gyerek vagy te olyan. Aki mikor felnőtt, tudja, kire hasonlít, azért is tagadja, minden mérge elszállt, maradt a ragja. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó, az utolsó 10-15 perc amit mint hogyha nem a mikrofonba beszéltek, volna közvetlenül, tehát sokkal távolabbról is halkabról jött a hang, mind az öné, mind távaspételi. És most is szinte ez van, a zene is halkabba hallatszik. Nem tudok tenni az ügy érdekében, köszönöm. Ti ezt tapasztaljátok? Milyen lesz majd holnap, hogy a tücskök helyett ajtócsapkodások, félrevert harangók, mi egy ne ülj most lemellén, menjél más vonattal, keres másik város, és a nagy csomag 061 712 -42. felkészül Oszkó Péter, holnap, ha minden igaz Budai Gyula, Hajnal Miklós, Györgyevics Benedek, hogy lesz-e Fülyes Balázs még nem tudni, és Kis Ambrós. Pénteken Ukrajna Helps Filipov Gábor, Navracsis Tibor Bizonyos szempontból várom már, hogy hét péntek legyen, és 9 óra. Napot, vetek rá, hozzá le Uram, máshol meg jól szól, sajnálom, önnél elment a hangmásnál, jól szól, plurális tájékoztatás. magot 06171242 A hangon kívül valami más Festök magot elén Ő megcsillagott Kérlek Voltam az Aquarium klubban Ahova rövidesen ellátogatok majd a Filippovval és a Bakáccsal Erről részleteket majd később Abban a terápia Napsütésben ez a az akvárium terasz nagyon jól festett, beleértve vagy bent, meg fiatalok, a vízvilágnapja volt, mint kiderült. És hát ez az egyik SMS-ező számára üzenet is. Már mi a, a teraszt illeti? Már valószínűleg tájékozott Mi lesz, ha nem lesznek választások, és nem lesz orosz-ukrán háború? Mi a franc korságról fogunk beszélgetni, mondják édeseim. Te vagy a hab a fürdőben, léb a Meg hát a CD-k is összefüggésben a vannak az akváriummal közvetve. sokról felé mutatnak. Tarlaton, te vagy a tavaszi áradás, mi a a folyton nyüzsgő oktavon. 061 Te vagy a kulcs a kilincs alatt Te vagy a fügy a madárban Egy egyszedő vagy a dagályban Minden szabad felén szalad Te vagy az ágy a pár nap. A dél a kádban Nagyjából annak a hatás alatt vagyok, hogy lefekszem éjfélkör és felkelek negyed kor. Nem nagyon tudom, hogy mikor van este, vagy mikor van egyszerűen csak az, hogy lehúztam a redőnyt és becsuktam az ajtót. Néha felébredek, és az van bennem, hogy nekem most azonnal kérdeznem kell, csak nem tudom, hogy ki a riportolaj. A te vagy a kocsiban a Duda, a túros csúszás, a Buda, a nedves mezők illata, az egyetlen ki megkapja. Senki se akar velem beszélgetni. Majd itt maradok, mint árvalányhaj. Te a a Tegnap ismét voltam egy ilyen tájékoztatón, ahol Kis Augustus beszélt a főváros menekültekkel kapcsolatos tendőiről. Ez a második olyan találkozó volt, ahol nem voltak felesleges dolgok, mondatok, pedig én is sokat kérdeztem kivételesen. És megismerkedtem Batka Zoltánnal. a kulcs, a alatt, te vagy a Aztán a, a felszabadulástéren, amit ma már nem így hívnak, találkoztam Hály Jánossal, aki akkor még nem jött oda hozzá, majd a 8 N megdicsérte a hajamat. De hát erről már beszéltünk. a Szabad a szerelem Szabad napos a szívem Gyere velem Szalai éva te vagy a mindenem Gumicukor vagyok a tenyereden oh, okay. Úgy érzem én Veled a végén vagy a legelején Hogy szeretőnő vagy annyira jó Bene a radar alá Te lopakodó És segítettél már Szorotta cserbe, ahány került a már fölé a szájban nyakkendőbe, szabad, szabad pintek, szabad. Szerelem, szabad napos A szívem gyere velem Szalai éva, Te vagy a mindenem Én cukor vagyok a tenyeredem, Úgy érzem én Veled a végén vagy a legelején de Szerető vagy És annyira jó Bene a radar alá Felopakodó És Segítettél már És Szóval segítettél már is, hányszor adtál cserbe? Hányszor kerültem már, föléd az ágyba a de szabad, mintek szabad. szabad szombat. Amit gondoltál, ahogy gondoltad, úgy tűnik, hogy van, úgy tűnik, hogy vagy. Ezen túl most már működik minden. Tudhattam volna, de soha nem hittem, hogy tudni nem lehet. Ti a palmut, hogy vagyok. Hát, amit az előbb mondtál, én azon gondolkoztam, hogy. Volt azért egy hosszú idő a Kejfejancsi életében, ahol azokat a témákat mindenki meg tudta beszélni veled, ami éppen foglalkoztatta, és ez sokkal jobban elfér benne, mint mostanában. és Nagyon-nagyon kiszorította a, a régebben, jó értelemben vett közélet, kiszorította az emberek magánéletét. És én annyiszor gondolkozom a saját életemen, de nem fér el azok között, a dolgok között, amik körülöttünk vannak. Egyszer el vagyok nyomva, tehát borzasztó, hogy ma, ami a politikában van, és nem két oldalról, az engem retetesen zavar. Tehát én magam is visszahúzódok a csigaházamba, és már ilyen ügyben sem szólalok meg. Én ezt érzem saját magamról, úgyhogy borzasztóan várom azt, hogy jó, választások után. Egyfelől igazad van. Egyfelől igazad van. Másfelől pedig um, mintha magunk is hibásak vagy vétkesek lennénk abban, hogy miközben számtalan étel közül lehet választani, mégis mindig spenótot kérünk. Hát ez az én pont. Így van. Jó, de ez én... rajtunk is a múlik, személyezzük tehát, személyezzük tehát ez nem feltétlenül külső körülményekkel magyarázható. Igen, rajtam nagyon múlik. Az én személyes példámat mondom, de most például foglalkozom azzal, hogy negyedikén vizsgázom, rengeteg dolgom van, ezért nem is nagyon hallgatom a kerszajáncsit sokszor, mert dolgom van reggel, de ettől függetlenül foglalkozom vele. Sokkal szívesebben előjönnék egy kicsit szabadabb légkörben mindenféle olyan dolgommal, ami körülöttem van. Na mindegy, ez csak ennyiért, hogy teljesen igazat adok neked, hogy várod azt, hogy már foglalkozunk bármi mással is, meg kíváncsi is vagy rá szerintem, én meg nagyon várom. biztos. Akkor már kettem. Tegnap azon gondolkodtam hangosan itt a stábtagokkal, de lehet, hogy tegnap előtt volt, hogy vajon képes lennék-e <coughs> visszatérni átmenetileg a meg megtartva a keyfey közegét, de mégis szórakoztatóipari elemeket megcsillantva benne. Működik minden, volna. Van egy ilyen mezőgazdasági váltóvá, gazdaságra való vágyam, hogy az ember mindig hagyjon valamit egy kicsit ugarom. 061.712.42. de elmondom, tenna volt találkozom Horváth Csabával, és abban maradtunk, hogy a harmadikai választás után találkozunk ismét. Ha összefüggést vélenek felfedezni a választással, és a találkozónkak, akkor ez nincs feltétlenül így. Nem az ő személye játszik ebben elsősorban szerepet, hanem az a történet, aminek aktív vagy passzív részese, erről később majd kiderül, hogy lesz-e szó, olyan indokokat hozott föl, nem ragaszkodott hozzá. Én voltam az, hogy ha ő ezt szeretné, akkor végül is az elmúlt idő bebizonyította, hogy ezek a beszélgetések részei voltak a kejfejancsének, de átmenetileg vagy tartósa rész alá aláhuzandó nélkülözhetők, hogyha neki ez jó, vagy az ő közege ezt kívánja, mert úgy gondolják, hogy nekik az jó, Nekem ez nincs kifejezett ellenemre, a beszélgetés egyéb tartalmával nem hoznám önöket tisztába, ez teljesen magyartalan, de attól még talán érthető. Elmondtam, hogy csütörtökön Budai Gyula lesz a vendégem, erre is reagált a Budai Gyula fél beszélgetés alapvetően a úlói parkolásról és annak fozzás körzetéről szól, ez holnap 7 óra után lesz, tehát nagyjából 23 óra múlva. Most pedig másodperceken belül ki fog derülni, hogy milyen helyzet Oszkó Péterre, mert 8 óra, az egyik sms 8 óra volt, a, másik óra, a másikban még 8 óra 4 perc. Hát 8 óra 4 perc van. Megnézitek itt a környéket, hogy láttok-e Oszkó Péterre emlékeztető valakit? Csalódottságomnak azzal fogok tudni hangot adni, hogy el fogok menni, ha csak nem fognak telefonálni. Zenét se hoztam annyit és olyat, hogy... Ilyenkor mindig úgy, de volt, hogy minden gondolatomat megosztottam önökkel, most egyszerű, putja a csödben maradok. 8 óra 13 percig maradok, ha csak meg nem jön Oszkó Péter, illetőleg önök nem bizonyítják az, hogy hirtelen rájöttek a hiányomra, és beszélgetni szeretnének velem. Most 8 óra 5 perc van. Amit gondoltál, ahogy gondoltad, úgy tűnik, hogy van, úgy tűnik, hogy vagy. Ezen túl most már működik minden, tudhat. to them. again um... Hát akkor mégis lesz Oszkó Péter, csak késett. viszont már ne hívjanak. Nem féltünk semmitől, Vár száz termünk összedőd, Mi mégis észrevétlenül Tűrtünk, hogy arcunkra ránc kerül. ez így. Csak megpróbálom ezt a telefont úgy kezelni, de már adásban vagyunk, hogy akkor ne. Nem, nem. Egyedül szeretnék mindent megoldani. Valamiben segítségre van valamiben nem. Boldog születésnapot! Nagyon köszönöm. Ezt az izét nem kell a... közelebb vinni az ő szájához? Nem. Volt ünnepés? Családban, de a hétvégén fogjuk. Mártyában három a nagy családi születésnapozásban? Abba maradtunk, hogy a... arról fogunk beszélgetni, hogy ezzel nem tudom, hogy miért váltottam tegeződésnek, hogy uh, tegeződésre volt? Lehet, hogy de jó, nem, emlékszem. De igen, nem emlékszem. nem emlékszem. De... El, el vagyok én merülve a gondolataimban. Ha elmerülök vagyok. a gondolataimban, akkor mindenről me meg tudok feledkezni. Én azt hallottam, hogy a színészeknek nincsenek fizikai fájdalmaik, hogyha felmenek a színpadra. Én színésre voltam, de én mindenről megfeledkezem, ha dolgozom. Ezt a környezetem nem feltétlen pozitív értelemben szoktam felvetni, mert egyszer a lányom megkérdezte, hogy mennyire szeretem. Én még évekkel ezelőtt, és amikor azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám, akkor azt mondta, hogy köszönöm <tosz> szépen. Szóval is tett el, legyen szíves Oszkúr, mondja vissza, hogy mibe maradtunk, mert az lesz a pontos. Hogy mi a beszélgetésünk témája? E, hát én egy puha definícióra emlékszem, tehát én nekem úgy emlékszem, hogy a beszélgetés témája az egy e, akár politikai viszonyrendszerben, megnézült rendszerben, kollaboráció mit jelent, milyen e, kompromisszumokat kell kötni, e, mi számít kompromisszumnak, hogyan lehet egy ilyen rendszerben működni egyáltalán. Egész pontos. Ennyire pontosan nem is tudtam volna elmondani. Itt van az idegen szavak szótára. Azt mondja, kollaboráns jelentése, magyarázata, egy együttműködő, besúgó, áruló ellenséget idegen megszálló hatalmat segítő. Hát azért, ha különbséget tudnánk zongorázni az együttműködő, a besúgó és az áruló között, akkor nem biztos, hogy itt ülnénk. Hát igen. Mert hát ezek látszólag fokozati különbségek, valójában pedig nem. Hogy senki ne vádolhasson meg azzal, hogy elszépelgem ezt a beszélgetést, legutóbb emlékezetem szerint önnel kapcsolatban akkor volt egy együttműködés kapcsán felvetett cunami, amikor megjelent a kormány 1046-2022 február 8-ai kormányhatározata, a 19. fina vizalabda műgró, műúszó és nyíltvízi világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről, amelynek e, hatos pontja, e, így szól a Magyar Úszol Szövetség elnökének javaslatára felkéri a bizottság tagjának, ez ugye a a világbajnokság szervezésével kapcsolatos bizottság. Kovács Ágnes, olimpiai bajnokúszót, dr. Csisztusus a sportszakembert, Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázót, Kemény Dénes a Magyar szövetség korábbi elnökét, Gyurta Dániel olimpiai bajnokúszót, a Nemzetközi olimpiai bizottság tagját, Váradi József közgazdász vállatvezetőt, valamint Oszkó Péter volt pénzügyminisztert gazdasági szakembert. Amikor azt kérdezték öntől, hogy miért vállalta el az ebben a bizottságban való részvételt, akkor még mielőtt válaszolt volna, az ember fejében számtalan gondolat cikázik. A válaszára nem vagyok kíváncsi, hiszen azt bárki elolvashatja. De arra kíváncsi vagyok, hogy előtte ácikázott e bármi is. Ja persze, tehát nyilvánvaló volt, hogyha én ezt a felkérést... Tehát ugye a felkérésre két módon lehet reagálni. Egyrészt, hogy nem vállalom el, az is ugyanúgy támadási felület, tehát amikor ö, ö, az a kommunikát... A felület kinek a részéről, aki felkéri. Nem, nem. Az, tehát a támadási felület rajtam, hogy tessék barátom, itt volt a lehetőség, hogy végre kívülálló szereplőként... Akkor ki támadna? Hát aki azt mondja, hogy tessék a Hát a felkérő, vagy a felkérő véleményét osztó sok Így. média szereplő. Mondjuk itt Jó, volt a lehetőség... Gondolj, hogy volna? Hát, ha visszakövetjük az események sorrendjét, én ugye külföldön voltam, amikor felkértek, amikor a felkerés bejelentése történt, akkor én még nem is tudtam időben válaszolni, tehát Vladás Sándor egyébként az adott pillanatban az adossági tájékoztatban bejelentette az összes felkért nevet, és hozzátette, hogy Oszkó Péter egyébként még nem válaszolt. Tehát, hogy én egyébként olyan helyzetben voltam, hogy már tudták, hogy felkértek, Hát tudta nyilvánosság, hogy felkértek, de még nem, ne, nem válaszoltam. Tehát, hogy bármelyik verzió... De nem akarok panaszkodni, mert szerintem ez egy teljesen korrekt felkérés és egy, és egy teljesen korrekt felállás és semmi közel kollaborációhoz vagy bármi hasonlóhoz, de majd talán eljutunk idáig is. Tehát nyilván vég, minden verzió végigkult ilyenkor az ember fejében. Nem vállalom el, mert azt mondom, hogy én különböző emberekkel nem ülök egy asztalhoz, meg, meg, meg egyszerűen semmi, semmiféle a közpénzek költésével és a kormányzati munkával kapcsolatos együttműködésben nem veszek részt, bla bla bla. Ez is nyilván támadási feladatokat ad, mert, mert erre azt mondom, hogy tessék, barátom, itt volt a lehetőség, hogy végre belenéz a mélyébe, gondoskodj róla, hogy semmi visszaélésnek ne történhessen, és ebben az esetben meg kimenekülsz, és nem foglalkozó vele, tehát nyilván ennek is meg van a maga kockázata. A másik oldalról meg nyilván, ha, ha elvállalom, akkor pedig azok a hangok erősödnek fel, hogy hogy lehet ilyen emberekkel egy asztalhoz ülni. Ilyen megérdéseket egyébként közösségi kaptam is. Tehát, hogy én a politikai rendszerben, bármennyire is voltam már kormányzati ö, tag is, én mindig kívánálónak gondoltam magam, akkor se. Amikor voltam, akkor se azért voltam, mert pártpolitikai politikai tudottam Jó, végig. Hát menjünk azért, azért, azért, mert felkértek egy nem túl könnyű feladatra. Ezeket hát, előtt szoktam elugrani. Ki kérem erevíteni egy képkockát, hogy ez mindenki számára világos legyen, és mindenki tudja magára vonatkoztatni. Uh -huh. Ön az élete folyamán. Nem most és nem két éve, és nem öt éve, és nem tíz éve. Fugalmam nincs, hogy mikor. De mikor került először abba a helyzetbe, hogy más önnek, vagy ön saját magának feltette azt a kérdést, hogy az éppen regnáló hatalom jellegétől függetlenül, vagy azzal nagyon is összefüggésben az, amit ön csinál a hétköznapjaiban, vagy amire felkérik, vagy egyszerűen a léte, hogy benne él, az mások számára, vagy a saját maga számára olyan problémát vett föl, ami már szabad szemmel is látható. Tehát először nyilván a pénzügymiszteri felkérésem. Azt megelőzően meg az soha? A... Nem, én az üzleti életben dolgoztam 15 évet egy multicég ö... Ö... kötelékében. Vagy több soha multicég nem tette fel az azt a kérdést, hogy mit keresek én itt ebben a közegben? Uh, hát uh, azt, hogy mondod, a politikai, politikai uh, szféra működésének sajátossága mikor szembesültem először, és mikor tartottam furcsának, és mikor éreztem úgy, hogy a politika egy ilyen szekértábor logikába bele akar kényszeríti mindenkit, mert aki politikai harcokat vív, annak a, kvázi az a lételeme, hogy megoszta az embereket, ki az, aki vele van, és ki az, aki ellene, ez jóval korábban volt. Tehát én 2000, 2001 környékén, én külső szakértőként vettem részt, azt hiszem egy parlamenti gazdasági bizottsági ülésen, életemben először. Tehát akkor, akkor találkoztam így nagyobb tömegben parlamenti képviselőkkel egyáltalán, eh, ahol egy jogszabálymódosításnak a gazdasági hatásairól kérték ki külső szakértőként a véleményemet. Mondom, én egy nagy külső vagy nagy nemzetközi tanácsadó cégnél dolgoztam, ahol miután meghívtak, elmentem, elmondtam a véleményemet, de ott az ottani párbeszéd volt nekem hajmereztő. Tehát, hogy az egyébként még az, az időszak volt, az első Fidesz kormány ideje volt, de nyilván egy erős tömbet képviselt az ellenzék és vele szemben a Fidesz. És, tehát, hogy ők úgy beszéltek az országról, hogy mi és ti. Tehát, hogy ez, ez a két alapmegjelölés volt. Ez nekem ott, amikor kívülálló szereplőként ebbe lecsöppentem, hogy a ország kormányzásaért politikai döntésodatral felelős emberek úgy látják az országot, hogy az két részből áll, van a mi meg a ti, és teljesen mindegyik ki melyik oldalon ül, az csak attól, az befolyásolja, hogy a mit és a tit éppen hova, hova, hova teszi. Ez nekem ott, a, úgy, hogy én egyébként az üdletére dolgoztam, és ezzel egyáltalán nem találkoztam, ez egy sokkoló élmény volt. De mi volt a sokkoló élmény? Az együtt, vagy a a, vagy nem a nem éjjel, éjjel, hogy nem hogy az ország egy az... jelentős része ebben nem tartozik bele? Tehát, hogy én ott sem a mi, sem a tibe nem tartoztam bele. És hidat sem... se Hogy? hidas se nem, nem, nem. Két országban, két érdekrendszerben gondolkodtak, azóta is, azóta még inkább, tehát ez inkább csak durvult ez a helyzet, és nem, hogy nem veszik tudomásul, hanem elfogadhatatlannak tartják ezek a szereplők igen jelentős része, hogy az emberek az életük nagy részében nem erre, amire és tire osztják fel a, a Még egy a pillanat, még mielőtt további részletekben vesznénk el, hamarabb vagy ezzel egy időben vagy később, arra visszaemlékszik-e, visszaemlékszik e hogy ön tett föl másnak olyan kérdést, mint amilyen kérdést egyébként most én szegeztem önnek, de amely alapvető létrehozta ezt a beszélgetést, tehát amiben ön gyanúsított meg, ön vádolt meg, vagy egyszerűen csak kérdezett rá valamire, ami ha nem is a kollaborációval volt, tehát nem szerepelt benne kifejezetten a kollaboráció szó, de ezzel a fogalomkörrel volt összefüggésben. Biztos, hogy kérdeztem ilyet, bár azt gondolom, hogy hogy viszonylag gyorsan tudok uh, uh, cselekményeket és azok motivációit azonosítani. Hát nekem nyilván, tehát, hogy abban a helyzetben, amiben én vagyok, uh, bár nem vagyok közszereplő, már jó ideje, mert hogy az a miniszterségem egy éve után lejárt, de nyilván a, a, a, a nyilvánosság előtt azért olykor-olykor megjelenek. Uh, folyamatos uh, élményeim vannak azzal kapcsolatban a hazai média viszonyok között ki, hogy milyen, milyen kommentekkel jelenik meg és hogyan szerepel. Rólam megjelenő különböző cikkek, háttér motivációi kapcsán nem egyszer vetettem fel, hogy az mér úgy szólt, és miért úgy lett megírva, és a mögött vajon milyen politikai szándékok álltak. Amikor nem tudom én az Origo vagy a Magyar Nemzet vörösbáróként ír rólam, akkor nyilván azt gondolom, hogy itt valaki egy feladatot hajtott végre a rendszerek korrabból és egy kiadott propagandaanyagot írt meg például, de akár előfordulhatott ez a másik oldalon is, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kellően, Függetlennek gondolom magam, hogy mindenhol jelennek meg rólam e, e, ilyen típusú e, írások. Ilyen helyzetben, olykor felvetettem egy, egy újságírónak, ha aztán beszédbe elegyedtünk, hogy ugyan mi volt a motiváció, hogy ilyen e, e, e, e, nyilvánvalóan torz megjelenítés mögött. E, ezekre emlékszem konkrétan, mert ezek Sziasztok engem érintettek. Hát hol őszintébb, hol kevésbé őszinte. Hát bocsánat, én, tehát nekem e, e, e, nekem válaszolt már úgy az ott újság főszerkesztője, hogy hát Sosem állítottuk függetlennek magunkat, és nyilván feladatokat hajtunk végre. Ez nyilván egy személyes beszélgetésben hangzott el. De volt ilyen válasz. Ön egyébként tudja értelmezni magát a szót, hogy nemzeti együttműködés rendszere, és a nemzeti együttműködésében, egy nemzeti együttműködés rendszerében kollaboráló egyén. Hiszen a nemzeti együttműködés rendszere az elvileg nem is teszi lehetővé, hogy valaki kollaborás leszen. Legyen, hiszen maga a nemzeti együttműködés arról szól, itt mindenki együttműködik a másikkal, de közben mégis van egy olyan fogalmi meghatározása, mint hogyha a nemzeti együttműködés úgy kezelnénk, hogy van a nemzetnek egy része, amelyik együttműködik, azok a kormánypártok, és az ő kvázi csatlósaik, már a csatlós szó se jó kifejezés. És van egy másik rész, ami kiesik a nemzeti együttműködés rendszeréből, amely egyébként a bóvó, nem lehet kapcsolatban a nemzetű együttműködés rendszerével ön ezt az egész katyvaszt, amely számomra katyvaszt, de az ön számára nem biztos, hogy az, és aki kitalált annak a számára meg biztos, hogy nem volt az. Ez hogyan értelmezhető? Ezek nem korrekt, vagy nem, nem pontos definíciók, ezek homályos fogalmak, a politikai nagyon szeret homályos fogalmakkal dolgozni, mert ezt mindig az adott helyzethez lehet igazítani. De azt ön érté, hogy minek érdekében hozta létre? Azt értem, szerintem. Tehát, de hát ez az eredeti történetből, amit én mondom, 2001-2001 során érzékeltem először, eredesztető, tehát ez a míti logika. Nyilván... Ez ideológia? De nem, ez szerintem hatalompolitika. Ez hatalompolitika. A hatalompolitika és a pénzügyi politika, aminek ön mindig is része volt, ezeknek, ezek hogyan viszonyulnak e tekintetben egymáshoz? Az a terület, ahol ön dolgozik, a kollaboráns szót és az ezzel összefüggő tevékenységet egyáltalán ismeri? Nem, nem. Mi a, mi a tisztességes, jogszerű, üzleti etiketnek el megfelelő magatartásformák definícióját ismerjük, és abba egyébként olyan is beletartozik, hogyha valaki tisztességes módon elindul egy pályázaton, soha senkivel nem egyeztet róla a háttérben, soha nem ad vissza senkinek belőle, soha semmilyen politikai kompromisszumot nem köt, akkor azt miért ne tehetné? Nyilván a külvilág nagyon politikailag átfűtött logikájában már úristen, valaki pályázatot ad be egy, egy, egy állami pályázatra. Vajon milyen kollaboráns magatartásokat folytat, típusú gondolatok is felmerülnek. Azt gondolom, hogy egy korrekt üzleti értékrendszerben nem. A, ami, ami nem átléphető határ, az a megállapodások, az a pénzügyi ö, szürke zónába tartozó tranzakciók, vagy politikai alkuk megkötése, az. Most ezt hívhatjuk kollaborációnak. De ez kollaborációnak... rendszerfüggetlen. Ez rendszer persze. Hívhatjuk kollaborációnak, de én egyszerűen csak korrupciónak hívnám, vagy bármilyen más típusú jogszabálysértésnek. De egyébként, meg nyilván hasonló emberek, akik alapvetően nem akarják állandóan minden döntésüket a politikához igazítani, és állandóan mindent politikával átítatva átélni. Azok a... a jogszabályi kívánalmaknak, meg az üzleti, etikai és általámos társadalmi morális elvárásoknak az értékrendszerében hozzák meg a döntéseiket. A tanulmányai folyamán találkozott ezzel a fogalomban? Hát a történelmi tanulmányaim során igen. Tehát jogi definíciót én erre a szóra nem ismerek, de nyilván azért az a, a történelmének sok időszakában Különösen a kiélezett időszakokban, tehát különösen háborús időszakokban azért az ilyen típusú fogalmaknak van jelentősége. Amikor felkérték pénzügyminiszternek, akkor megfogalmazódott-e akár Bajnai Gordonnal, akár bárki mással való beszélgetésében, tehát leginkább Bajnai Gordon jön számításba, hogy... Az a szó, hogy kollaborálás az az alatt, a rövid idő alatt, amíg ön miniszter volt, és meg is határozta, hogy annál tovább nem lesz az, értelmezendő vagy értelmezhető fogalom -e, vagy tevékenysége, vagy sem? Nem. Érdekes módon, ha már így erre visszakérdez, abban az időszakban szerintem ennek a fogalomnak sokkal kevesebb jelentősége volt. Ennek egyszerűen az az oka, hogy amikor mi kormányon voltunk, az már egy politikailag meggyengült rendszer volt, nem hiszem, hogy bárki azt egyfajta erőszakos elnyomórendszerként élte meg, aki kollaborációra kényszerítene bárkit. Az egy, az egy meggyengült politikai helyzetben folytatott válságkezelés volt. Ott a feladat az nyilván egyfajta kihívásnak az elfogadása. Ettől persze a politikai kampányok ugyanúgy zajlottak. A akkor még ellenzékben lévő Fidesz nyilván kígyót békát kiabálta a kormányzati feladat ellátó emberekre többek között rám is, de miután nem egy erős központosított hatalmi rendszer volt, ezért nem a kollaboráns fogalmakat használták, ott is ugyanúgy megkaptam, hogy ahogy most megkaptam a vizes VB válással kapcsolatban, hogy ezekkel, hogy lehetett egy azt ülni, akkor meg azokkal, hogy lehetett egy azt ülni. De, fogunk, de, ez nem, de, de senki nem vádolt az. Ide azzal. fogunk eljutni, és majd jön egy telefonkönyv. De még miért a telefonkönyv sorra kerülne, ami nagy valószínűséggel igazán érdekli az embereket, miközben a minketünk beszélgetésének egyáltalán nem biztos, hogy ez a legfontosabb része. Egy nagyon fontos dolgot kell tisztázni, miközben ugye az ember már korábban is lehet, lehet hogy mondta, hogy egy fontos dolg, és több nagyon fontos egy dolog nincs. Nyilvánvalóan az ön számára is vannak vállalhatatlan dolgok. Persze. Mint ahogy vannak vállalhatatlan figurák, és vannak vállalhatatlan eszmék. Valójában a kollaborálás akkor jön létre, hogyha az ember valami vállalhatatlannal Vállal együttműködést, aminek következtében őt joggal lehet megszólni. És e tekintetben a kollaborálás, amivel ön meg van vádolva, az azzal kapcsolatban... Hát csak meg vagyok vádolva, csak. Hát nem lehet semmi, hát, ami, amit, amit ezek a cikkek sugalnak. Hát igen, ez egy finom sugalat, egy... de. Szerintem nem mentünk el idáig, de azért feszegessük a témát. A, azok azzal kapcsolatosak, hogy a 2010 utáni rendszerről az ellenzék, az ellenzéki sajtó egy bizonyos értelmiségi réteg egyre inkább azt sugalja, hogy az vállalhatatlan. Uh -huh. Hogy az azzal való együttélés az kényszerűség, hiszen az országhatáron belül uh -huh. élünk, és velük együtt kell, hogy éljünk, az együttműködés minimálisra kell szorítani, amelynek a módját maguk se tudják pontosan megállapítani, de amit saját magukra nézve nem tudnak megállapítani, az pillanatok alatt én, meglátják mások. Abszolút, Tehát, hogy azért, az, pontos, azért azt tisztázzuk. Én az általam ö, vezetett üzletek által generált bevételből élek ez a jövedelmem. Nem ülök parlamentben, nem közpénzt ö, kapok fizetésként, nem látok el olyan közfunkciókat, ami mindenképpen a rendszer része, egy ilyen külső szakértői feladat elvállaltam teljesen ingyenesen, tehát ez egy társadalmi munka, aminek egy célja van, hogy a rendszerben... A, én érte, de is a kérdés hogy nem hangzott hogy, el. Bocsánat, mindjárt hagyom <sítható> kérdezni is. Ráadásul 2010 óta, attól függetlenül, hogy én semmelyik politikai erőnek nem érzem, hogy szerves része lennék, elég sokat boxoltam a mostani kurzussal. Tehát engem már hívtak egy személyes ellenzéknek, vitatkoztam mindenféle gazdaságpolitikai programok bejelentésén, elképzelések vázolásán, vagy ellenem megfogalmazott vádakon. Tehát, hogy szerintem legalább annyi boxoláson túl vagyok, mint azok, akik formálisan ellenzéki szerepet ellátva egyébként az államháztartás által biztosított jövedelemből élnek. Ha még azt is visszavezetjük, hogy 14-ben, 18-ban hogy tudott ez a kurzus mindig kétharmadot szerezni, hogy állt elő az a helyzet, hogy ezt a túlhatalmat, ezt folyamatosan fent tudták tartani? Hát most próbálok elegánsan, vagy, vagy diplomatikusan fogalmazni szerintem nekem ebben. Láthatatlan mértékű felelősségen van azokhoz képest, akik egyébként magukat ellenzékként pozícionálva, igazából a belháborúkkal és, és az egyes megmaradó pozíciókon való harcolással töltötték az idejüket, és igazából a kurzusnak ezt a fajta hatalmat folyamatosan biztosították. Tehát, hogy De engedhessék meg, hogy olykor én is kritikusan fogalmazzak, és a kollaboráció és a rendszer fenmaradásának fennmaradását eredményező magatartás formákat ne csak magamra vetítsen, vagy magamra talán kevésbé, okay. hanem De a politikában is inkább. De a szól, hogy ön egyébként a 2010 utáni időszakban, ami egészen ugye 2022 március 23 áig terjed, mert ma 23-a van, a fennálló rendszert egy olyan rendszernek tartja-e, amivel együtt lehet működni, hiszen a napokban beszéltem Márkizai Péterrel, aki itt ezt egy fasiszta rezsimnek írta le, és egy fasiszta rezsimmel az ember nem működik együtt semmilyen szinten. Ön milyennek látja azt a rendszert, ami most van, nagyon leegyszerűsítve? de nem pontosan fogalmazva vállalhatónak vagy vállalhatatlannak, azért nem pontosan, mert vissza lehet kérdezni, hogy fialól, hogy mit ért vállalhatónak Igen, ez definíció kérdése tehát hogyha a vállalhatatlan rendszert úgy definiáljuk, amiben a jogszabályokat se tartom be, adómat se fizetem be, gyakorlatilag polgári engedetlenség formájában formában rendszeráltak De más az, hogy egy nincs szabad sajtó, vagy hogy politikailag politikai igen címületeket. Abszolút befolyásolt, politikailag, a po, igen, abszolút befolyásolt politi politikailag uralt, média viszonyok között él ez az ország, és ezen biztos, hogy változtatni kell. De hogy ez nem egy fekete-fehér kérdés, ha az lenne, ha valaki azt mondja, hogy ez egy fasiszta rendszer, akkor onnan vagy ö, ö, távozni kell fizikailag, tehát el kell menni az országból, vagy olyan belharcokat kell folytatni, ami már a fizikai küzdelmek, meg az adó meg nem fizetése, meg a jogszabályok be nem tartása szintjéig megy el. Miközben Marki Zajpéter sem ezt csinálja, meg senki más nem ezt csinálja az ellenzéki politikai oldalon, hanem egyébként ezek ebből a rendszerből élnek mindannyian. Betartják a jogszabályokat, nagyon figyelnek rá, hogy ne kevessenek e jogszabálysértést. Iványi Gábor az egyetlenek a polgári engedetlenségnek elment addig a fokáig hogy egyébként azt mondja, hogy ő vállalja, hogy nem fizeti be az adóját, mert szerinte az ő megvont egyházi státusza az önmagában egy, egy illegitim állapot. Tehát vannak olyan szereplők, akik elmentek a, a, a rendszerrel való együttműködés és a polgári engedetlenségnek addig a fokáig, hogy már a jogszabályokat is figyelmen kívül hagyják. De az ellenzék döntő része, 99,9%-a valójában együtt él ezzel a rendszerrel. Ennél jobban én sem élek együtt egyébként, sőt, szerintem kevésbé élek együtt, nem, mert nem ebből a rendszerből élek. Nem csinált önből ellenséget Budai Gyula, illetve azok az évek, amikor önön megpróbáltak jogilag fogást találni a 2010 hát nagyon erős. vagy 2009-ben vállalt szerepért. Hát mit értünk ellenség alatt? nem barátom Budai Gyula, és nyilván minden ilyen korábbi események kapcsolatban. Nem, nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy ott olyan mértékben vált ellenségévé a mostani koalíciónak, hogy megszólja mindazokat, akik egyébként az ön normáján vagy normatíván. Nem szoktam ön... szólni, bocsánat, hát a, a nyilvános véleményformálásban részt szoktam venni, és De nem csinál önből ellenséget, a... ellenséget mindaz a herceg amiben önnek része volt. Nem, nem. Egyrészt nem, része, nem, része, része, nem, és nem a vagyok a foszuláló típus, meg nem vagyok egy állam szekértábot, harcot folytató típus. A minden helyzetet az adott körülmények között mérlegelek. Nagyon sok kritikai véleményt elmondtam. De ezzel együtt azt gondolom, hogy a jelenlegi, az ország jelenlegi állapota az indokolja, hogy a megadott jogrendszer kereteimből, a megadott játszék szerint próbálja mindenki Jó, mondjuk egy kényes példátemben ha akar, véleményt formál, ha akar, nem. Amikor az ellenzék köztársasági elnök jelöltjének a megszavazásáról volt szó, akkor egy Király Júlia által megindított lavinában, ott volt, mint kellőképpen előképpen szóképzavaros leszek, vagy vagyok Simor András, aki azt mondta, hogy ő egyetért egyébként Király Júliával, és Róna Péter azon kevesek egyike, akit a, aki, amikor ő a Big Fornak volt része, akkor ügyfélként nem fogadott el. Ez nem azonos a kollaborációval? Ez azt de jelent, az egy másik téma szerintem? Pontosan, pontosan. Azt kérdezem, hogy önnek egyébként a fennálló rendszerben, amelyik hatalmon van, sok ilyen Róna Péterre van-e? Sok, persze, de hát láthatóan ez nem is Róna Péter, nem is a politikai paletta azon az oldalán el. Én ezt értem, el. de most én azt kérdezem, hogy akik a nak azon az oldalán vannak, van, vannak. sok rónap van. Persze, de hát egy 30 éves piaszgazdaság és demokrácia vagyunk, nem egy sok száz éves, ahol bizonyos sztendernek már kialakultak. Ebből a 30 évből az jött ki, hogy még itt olyan első generációs szereplők vannak, akiknek a működési normái azok. azok de ez azt jelenti, hogy egy libbe se lehetne önt velük? Én Rónapéter is beszállok egy Libbe, annak ellenére, hogy méltatlan dolgokat nyilatkozott rólam, szerintem, és én igyekeztem. De ő nem félként olyan... nem fogadnál? Hát hál' istennek, nem dolgozom már a tanácsadópiacon, de, de nem, kell ilyen, nem kell ilyen mérlegeléseket tennem. Valószínűleg nem. De, de ha a... sok ilyen ember van, akkor az a kérdés, de... hogy. Eb... I... Pocsán, igen? Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy én ezekkel az emberekkel nem szállok be egy Libbe, nem köszönök nekik, és nem... annak ellenére, hogy van egy kialakult véleményem róluk, nem törekszem arra, hogy egyébként bármilyen interakció is kialakuljon, kialakul közöttünk, az a világ ügyeit a lehető legjobb irányba ügye. Tehát ha nekem Budai Gyula köszön, visszaköszönök neki, és egyébként elmondom a véleményemet arról, amit a 2010-es időszakban vagy utáni időszakban csinált, és jelzem neki, hogy szerintem mit érdemes, meg mit nem érdemes. Két dolog fogad ebből, is utána Ez véget ér ez a fejezet. Az egyik az, hogy ezekből a pontokból nem áll össze egy halmaz magyarul ez a rendszer, ami most van 2010 óta, nem állított ki olyan mennyiségű konfliktus és olyan mennyiségű szemét, amiből adódóan önnek a verziója támadhatna a rendszer felé, és nem konkrét emberek felé? Tehát nincs ilyen a mennyiségből adódó minőségi változás? Van, van, van rossz érzésem, és van a verzióm a rendszer kapcsolatban, csak pillanatlag azt gondolom, hogy jelen társadalmi környezetben, jelen hangulatban ez a rendszer, a rendszer szabályai szerint módosítható vagy váltható le. Nincs olyan kialakult környezet, hogy és nincsenek olyan típusú határátlépések, amiért a rendszert egy forradalommal kellene megdönteni, még akkor sem, hogyha politikai szlogenek szintjén ilyen mondatok elhangzanak, de valójában az ellenzék is indul a parlamenti választásokon. Tehát nem azt állítja, hogy a parlamenti választások oly mértékben szabálytalanok és manipuláltak, hogy az utcára kell menni és, és fizikai erővel kell megdönteni a rendszert. Még a legvérmesebb mondatokat kijelentők is valójában a rendszer szabályai szerint élnek és működnek, és én is azt gondolom, hogy, hogy Pillanatilag ez az elfogadott közös ö, ö, konszenzus, hogy ez még egy olyan szinten működő jogrendszer, amit a saját szabály szerint lehet módosítani, és én a saját életem során szintén ezen szabályrendszerben igyekszem az irányba terelni a dolgokat, hogy azok minél, le, minél jobban működjenek, a vízes vb-n is minél normálisabb pénzügyi feltételek mellett lehessen lebonyolítani egy rendezvényt. Mi az ok szó? Azok az én cégcsoportomnak a, a befektetésekkel, alapvetően technológiai cégekbe, innovációba való Oké, okay, Azt kérdezem, mi kell ahhoz, hogy én vagyok egy cég, hogy annak a tulajdonosa? Mm -hmm. Jelentkezem önnél, ön valószínűleg megvizsgál engem valamilyen a szempontból. A poligáim, és ilyen. azt mondja nekem, hogy Fialá úr, örülök, hogy találkoztunk. Nem. És hogyha én nagyon forszíroznám, hogy miért nem, akkor egyszer csak azt mondanám nekem, hogy Fialá úr, hát maga vállalhatatlan. Ezt ön is tudja, ne hozzon engem kényes helyzetbe, hogy ennél többet mondjak. De lehet, hogy azt sem mondaná, hogy vállalhatatlan. Mi az, ami nekem el kell követnem ahhoz, de most nem azért, mert kicsi vagyok, tehát most nem értem, ami, értem a kérdést. Amiért értem ön a azt mondja, hogy ne haragudjon, a, a kilincset is és meg fogom tisztítani maga után. <gül> Ilyeneket nem szoktam mondani. De ez is a Igen, igen, hál' Istennek kényelmes helyzetben vagyok, mert hogy alapvetően olyan cégekben, Akiknek bármi közük van közférához, közférából származó jövedelmekhez, nem fektetünk be. Én ezt értem, de amikor de. leülünk, akkor én ezt még nem tudhatom. Tehát, de, de ezt elmagyarázom, és nem azért, mert aki közférával dolgozik, az mindenképpen visszaélés. ez a közfér az ki. Abszolút. Tehát, hogy nem, hál' istenek, nem És a közférán kell is kívül mi lehet még. Mit kell tenni szóval az Tehát, ha, ha valaki. Nem, ennél, bocsánat, ennél kicsit messzebb kell menni, mert ez. Mert ez, ez ez egy nehéz viszonyrendszerekkel terhelt befektetési szakma, amit mi űzünk. Tehát nyilvánvaló, ha valaki közférával dolgozik, akkor azért nem feketünk be, mert mi a piacról élünk, és piaci növekedésbe fektetünk be. Teljesen mindegy, hogy valaki korrumpál a közférában, vagy nem korumpál, de ki van szolgáltatva a politikai adatoknak. Tehát az eleve kiesik. Nyilván, ha korrupció szóba kerül, akkor végképp nem. A piaci szférában nem fektetünk be sehol, ahol bármilyen jogszabálysértés, bármilyen visszaélés elkövetése bármikor felmerült. És ehhez nem kell az, hogy... A Elég a visszaérő... gyanú, vagy, vagy effektíven be kell, hogy következzünk? effektíve be kell, hogy következzen, nyilván az ártatlanság vélem mindenkit megillet, de ez nem kell, hogy ez minket károsítson, vagy minket érintsen. Ha valaki ilyen helyzetbe került egyszer életében, az, az nyilván már nem alkalmas arra a bizalmi viszonyra, ami egy befekötést megalapoz. De ráadásul sajnos ennél is messzebb kell elmennünk, mert ez a befektetési Befektetéseken keresztül való finanszírozás az olyan, mint egy házasság. Tehát mi nem hitelt nyújtunk, aminek megvan egy szerződéses rendszer és így is, úgy is van biztosítéka, és majd, ha nem fizetik, akkor azt valahogy visszaköveteljük, hanem mi lényegében biztosíték nélkül társi viszonyba kerülünk olyan emberekkel, akikkel aztán évekig jól kell tudni együtt dolgozni. És nagyon ritka az, hogy befektetünk valahova, és nincsenek gondok. Mindig vannak gondok. Tehát nekünk azt kell megnézni, hogy a konkrét emberrel az a fogunk-e tudni éveken keresztül a lehető legnehezebb szituációkon keresztül együtt dolgozni. Okay, akkor... Tehát nem csak azt fogjuk megnézni, hogy elkövetette valamit, okay. hogy visszaéléseket követette el, hogy korumpálódott üzleti életben nem csalt bármi más csinált, hanem azt is, hogy fogunk-e tudni vele együtt dolgozni, és a kialakuló nehézségek közepette, fenn fog-e maradni az együttműködési Értem. képesség. Um... És nagyon sok esetben azért mondunk nevet, mert azt látjuk, hogy jó, amit csinál, érdekes, nem csinált semmi visszaélést korábban, de látjuk, hogy egyszerűen olyan feszültség fog kordakolni, olyan háborúk fognak kialakulni, hogyha valamelyikében nem hoz az üzleti tervet, hogy az fölösleges előre választ. Um, van olyan szituáció, ahol az ember az orrára hagyatkozik, és az orra most nem a tekintetben, hogy nagy -e vagy kicsi, az más dologgal kapcsolatos, hanem, hogy mit érez, és ha visszakérdez a másik, akkor azt mondja, hogy nem tudok jogszabálysértésről beszámolni, látszólag minden rendben van, mégis olyat érzek, amiért nem. Ezt elsősorban azért vetem föl, mert itt nem feltétlen kollaborációról, de a kollaborációval egyenértékű szagról kérdezem. Uh -huh. Semmi vádolás. Csak azért nem nézek örömmel, amikor nagyon gondolkodom, akkor mindig másra is szoktam van. nézni. Uh, hogy. És én nekem élvezet egy ilyen beszélgetés, ha másért nem, mert egy csomó olyan dolgot tudok meg, ami engem foglalkoztat. Uh, szívesen beszélgetek másokkal, nál kiváltképp. Szóval nagyon köszönöm. Hogy, hogy ugye eljutunk oda, hogy az a cég, amely egyébként jogilag rendben van, mégis egy olyan pénzügyi, ha tetszik, morális megítélés alá kerül, amiben az ember nem tudja őt jogszabályok megsértésével vádolni, mégis mondjuk egy ügyeskedő kategóriába kerül, amely ügyeskedés már az illetőnél kiveri a biztosítékot. Ugye ez egy legutóbbi történettel kapcsolatos, vagy éppen a sajtó kapcsán legutóbbival, ugye ez, amit a a, a 444 tegnap írt, és már korábban is foglalkozott vele, ez a másfél 20 -20 milliárdos. 20. Ez a 24. 24. 24. Ez a másfél milliárdos kártérítési pert indította György és Oszkó Péter ellen Ivánkáig. Ugye e, itt ugye ez egy bonyolult történet, nem is hiszem, hogy el kéne veszni benne, de ugye itt arról van szó, menedzsment jogokról van szó, és a menedzsment jogok átadásáról, adott esetben az oxo -tól a Gatján cégig vagy vissza, és eszemben van azzal a Bucski Péterrel való beszélgetés, aki kielemezte a Gatján félet cégbirodalmat, és abban egy olyan könyvelői bravúrt látott egyebek közt visszaköszönni, amely ennek e az részint az adóoptimalizációját tette lehetővé, valamint ennek a pénzügyi létezését mutatta meg, nem feltétlen pozitív értelemben. De az a kérdés, hogyha valaki, pénz, valaki pénzügyi okoskodó, és ezt Oscar, szindé, Oscar díja szinten műveli, az vajon az ön szempontjából megkérdőjelezheti-e a komilfúságot, vagy a komilfúság az nem itt kezdődik? De megkérdőjelezheti, csak itt szerintem a történet más más szálon futott. Mi, mi ugye a doklert csoporttól kivásároltunk egy portfóliót, tehát oda nem fektettünk be. Nem azt kellett megnézni, hogy velük együtt fogunk-e tudni dolgozni hosszú éveken keresztül, hanem volt egyébként sok érdekes céget tartalmazó portfólió, amiből ők ki akartak szállni, nem akartak foglalkozni vele. Ezek között volt egy csomó ígéretes startup szég, és nekünk azt kellett mérlegelni, hogy ezt átvegyük-e tőlük, és vigyük-e őket tovább, mert hogy azok a cégek elég jók és elég érdekesek -e. Az egyetlen eh, kellemetlen körülmény ebben az volt, hogy itt egy darab portfóliót egybe lehetett kivásárolni, ami több céget tartalmazott. Eb, eh, itt nem tudtuk volt? Igen, igen, igen, és itt nem tudtuk egyenként eldönteni, hogy ezzel a céggel foglalkozunk azzal, nem, hanem egybe kellett mindent. Ezeknek a cégeknek egy kivételével mindegyike egyébként azóta is működő prosperáló lemekő eh, operáló cég, a konkrét cikkben jelzett Ivánk az egyetlen, ami nem, az már a kivásárlás időpontjában is úgy állt, hogy gyakorlatilag évekre visszamenőleg nem voltak beszámolói. Sok 10 millió forintos ö, kielégítetlen tartodásállományjal működött, ráadásul ebbe is voltak jelentős részben. Folyamatos felszámolási fenyegetettség mellett működtették az alapítók egyébként, tehát amint mi közvetett tulajdonban, portfólió minket közvetett tulajdonba kerültünk, egy hónapon belül már felszámolási kérelmek indultak a cég ellen, és rengeteg visszaélést tártunk fel folyamatosan. A, egy olyan döntési helyzetben lettünk volna, hogy az Ivánkával mi együttműködjünk-e, foglalkozzunk-e, befektessünk-e, dolgozzunk-e velük, arra nyilván nemet mondtunk volna az első pillanatban. De nem voltunk ilyen helyzetben. Pont azért, mert a többi cég az kifejezetten érdekes és vonzó volt, és azokkal azóta is együtt dolgozunk, vállaltuk az be, hogy megpróbáljuk ezt a helyzetet megírni. És a Docklerrel kapcsolatban nem volt olyan gondjuk, hogy az most egyébként. Nem, mert nem ez volt a fő kérdés. Az volt a fő kérdés, hogy azok a cégek, amit, amiket mi átveszünk a dockler től azok megérdemlik-e a befektetést, a figyelmet, a törődést és a, és a tovább, további együttműködést. És ott egyértelműen igen volt a válasz. Még úgy is, hogy az. Az Ivánka története az már mérhetetlenül terhelt volt akkor, és a, amit most elmondtam a helyzető, az, az tényleg csak a felszínét kapargatja azoknak a, annak a problématömegnek, amit ott a cég felhalmozott, és a mi együttműködésünk alatt még tovább súlyosbított Ha az Ivánka alapítók ezt a pert elindulták, hát én nem bánom egyáltalán, mert azt gondolom, hogy hogy nem baj, hogyha lesz Magyarországon olyan jogeset, ami bemutatja, hogy alapítók befeketőkkel szemben meddig mehetnek el, és mi az, ami már a visszaélés kategória. Volt ilyen a világban, volt nem olyan régebbi egy teránusz ügy az Egyesült Államokban, ami pont arról szólt, hogy mit csinál egy alapító a befeketők kihasználása körében. Szerintem lesz majd egy ilyen magyar ügy is ennek alapján. Ugye azok a történetek, amelyekkel én előjövök, azok mind 2010 utániak, hiszen kollaborálással, Alapvetően ebben a periódusban, az elmúlt 12 évben lehetett meggyanúsítani, nem megvádolni. Ezek között szerepel a Malév történet. Ez innentől kezdve ilyen slágvortos. Ja. Uh, Intézzünk el három mondatban minden ilyen történetet? rendben van. De nem, le, a Malévos három mondat. A malívos három mondat úgy szól, hogy amikor én pénzügyminiszter voltam, még orosz tulajdonban volt a Malév, Uh, ahol arról kellett dönteni, hogy egyébként érdemi költségvetési tervállás nélkül visszavegyük állami tulajdonba, és adjunk esélyt annak, hogy azt tovább működjön, vagy hagyjuk bedölni. Erre a kérdésre válaszoltam én azt, hogy igen, vegyük vissza, nem fizettünk érte egy fillért se, csak az állam felé meg nem fizetett tartozásai fejében visszavettük magyar állami tulajdonba, és hagyjuk meg a következő kormánynak a lehetőséget, hogy ezt tegye rendbe. Ez ráadásul, uh, ha már kollaborációról beszélünk, én mindig mindenkivel. Szóba álltam, és már beszélgetett folytattam. Ez ráadásul akkor a Fidesz-szel folyamat volt, tehát kifejezetten jeleztük nekik, hogy ha egyébként ők hajlandóak azzal foglalkozni, hogy utána rendbe tegyék a malévet, akkor mi ezt visszaveszük államit, lajdomba azt mondták, hogy igen, tök jó ötlet, tegyük meg. A Fidesznek nem sikerült rendbe tenni a malévet, két év vergődés után, 15 milliárd, vagy nem is tudom mennyi pénz elköltése után gyakorlatilag összedőlt a cég, nem sikerült önfenntartóvá tenni, és utána kerestek valakit, akire először rá lehet kenni, és a politika sosem korrektségről, hanem mindig egyén érdekekről szól, ők azt találták ki, hogy akkor ezt megpróbálják rám kenni, ha már nekik nem sikerült rendbe tenni. Miközben meg voltunk állapodva. De önök a 2010 utáni időszakban nem volt semmilyen tevékenység a maléb újraéleszté, vagy az 2011-ben engem felkértek a vizer igazgatóságába alapvetően, ugyanúgy, ahogy most a vizesvébben a pénzügyi ismereteim mondjuk úgy elismeréseként, aminek az égül. Tehát, hogy nyilván ismertem az iparágat, ismertem a pénzügyeket, a piacon dolgoztam, akkor már nem voltam pénzügyminiszter, ez egy évvel később a pénzügyminisztérségem után volt. Elvállaltam, beültem, majd amikor nekem esett a Fidesz uh, média birodalom, hogy nem ők uh, voltak képtelenek megoldani Maréf helyzetét, hanem én vagyok a hibás, akkor azt nyilván kihasználták, hogy lám még a Konkurenciának is az ember, mert odaült be. Abban a pillanatban lemondtam erről az igazgatósági tagságról egyébként. Tehát abból én különösebb hasznot nem. De miért Hát, mert nyilván kellemetlennek voltak ezek a támadások, és ez nekem egy kiegészítő tevékenység volt. Tehát én ott az igazgatósági tag voltam, nem főállásban gyakoroltam azt, hanem havonta egyszer hogy igazgatósági tag. Hát, nyilván egy piaci bevételekből élő cégnek, mint a vizer, nem mindegy, hogy milyen cikkek jelennek meg folyamatosan róla. De nem önnek volt kellemetlen. Hát én ennél durvább támadásokat is elviseltem már. Nem a vizer. De a cégnek. A, a vizer erre, erre kért. Nem, én ezt felállítottam automatikusan, tehát hogy nem akartam senkit olyan kellemetlen helyzetbe hozni. De pillanatokat megérzi, hogy ha terhes valaki számára? Azt érzem gyorsan, persze. Persze, és hát ez, ez egy olyan, mondjuk úgy, hogy szinte szíveségi együttműködés volt, ami egyik félnek sem volt annyira fontos, hogy ezt a terhet, ezt feleslegesen vállaljuk. Van itt konkrét eset amin ilyen van nem őre vonatkozik, de értelmezheti. Uh -huh. Akár a konkrét esetet is értelmezheti, már-már az elévülés határán van. 2016. január 13-a. Azt írja Józsán Ferenc. Érdemes világosan beszélni. Ha a demokratikus ellenzéki oldalon egyetértés van abban, hogy a Fidesz feldúlta és tönkretette a harmadik magyar köztársaságot, tehát, Uh -huh. pont, akkor mindenki, aki segít a Fidesznek abban, hogy ezt a tényt elfedje, az a Fidesz cinkosa és a demokratikus ellenzéki politizálás árulója. A Fidesz egy akarattal és diktátummal megváltoztatta az alkotmányvírók jelölősi rendjét, tehát egy konkrét történetre, kizárólag saját híveivel töltötte fel a testületet, és elfogadhatatlan mértékben korlátozta az alkotmánybíróság jogkérét. Most, hogy három új alkotmánybírót kell megválasztani, kegyesen felajánlotta az MSZP-nek, hogy ő is jelöljön egyet. Tegyük hozzá, persze önmagának fenntartja a jelöltel kapcsolatos vétójogot. A Fidesz ezzel gesztusa, a saját szempontjából kényszer és lehetőség. Kényszer. Mert már nincs kétharmados többsége, hogy az ellenzép bevonása nélkül döntsen és lehetőség, hogy a vele esetleg kóperáló MSZP segítségével tisztára mossa eddigi szennyesét. Hogy mindenki jól értse, ismételjük meg. Aki e tárgyban együttműködik a fidesz az kollaboráns, az áruló. Ön megélte hasonlót a saját életében, volt-e, amikor ezt magára vonatkoztatták, volt-e ilyen kifejezett cikk? illetve gondol -e bármit a konkrét történ a történetről, hozzátéve annak azért elég szélesen vett be begranját. Be Igen. Ilyen, ilyen erős állítások velen kapcsolatban kapcsolatosan nem hangoztak el, szerintem nem is nagyon lenne alapja. Az, hogy időről időre belsodlódok az ilyen politikai jellegű perpatvarokba, az valószínűleg. Ez egy kifejezetten politikaiak? Volt, É, igen, azt gondolom, hogy igen, itt ít, ít, ít, két politikai ha valaki tábor, egy... küzdelmében küzdelmének az oldal kap el olykor engem is, sok mindenki más de is, de a meg rájön, mégis ha a Ha ki kivesszük a volt. politikát, akkor maga a történet nem is állna meg? Ö, nem, akkor nem, de most ezt magamra mondtam, nem arra, nem arra a konkrét történetre, mert annak a kört, konkrét történetnek szerintem van ö, ö, értelmes, racionális magja. Azzal itt, hogy azért itt nyilván a DK és az MSP közötti rivalizálás és a köztük való pengeváltásoknak is van egy saját története, hiszen azért itt az ellenzéki táboron az ott elérhető szavazatokon való osztozkodás is jó régóta tematizálja az ellenzéki politizálást. De ha konkrétan a kollaborálásról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az egy definíciószerűen értelmesen feltehető kérdés, hogy a rendszer által kínált pozíciókat, vagy, vagy fe, tett felkéréseket, vagy feladatokat milyen esetben lehet megfontolni, meg milyen esetben nem érdemes. Nem érdemes akkor, amikor a feladatvállalás az csak egy kirakat ö, ö, ö, vállalás, és valójában bárki vállalja azt, érdemébe folyása nincs a dolgok folyására. Ilyen esetben el egyébként el tudom fogadni azt a logikát, hogy beülni akár alkotmánybírói pozícióba, akár bármilyen más pozícióba, csak azért, hogy ezzel azt lehet sem mutatni, hogy lám nem csak fideszes alkotmánybírók vannak, miközben Nyilvánvaló, hogy egy alkotmánybíró az égvilágon semmit nem fog tudni elérni. Ez egy jogosan felvethető kérdés, és egy lefolytatható vita. Ö, szemben azzal, amit, amivel ugye mi kezdtük, hogy amikor engem felkérnek a vizes vébére, egy darab ember vagyok a szervezőbizottságban, én ott nyilvánosságot kapok, én ezzel sajtóföldet kapok, és ez a legnagyobb fegyver arra vonatkozom, hogyha ott visszaélések vannak, vagy korrupciós gyanút látok, vagy bármi mást, akkor ott érdemi hatásom lehet a dologra. És gyenleg is azt gondolom, hogy van is. Tehát nem értelmezhető szerintem az a kérdés, hogy a jellegi jogrendben, a jelenlegi állapotában csak a jogszabályokat és a jogrendet megtagadó polgári engedetlenség minősül nem kollaboráns magatartásnak, miközben az, akkor az egész ellenzék kollaboráns igazából. De az értelmezhető kérdés, hogy a rendszer az egész jogrend részeként mik azok a feladatok, amiket szabad vállalni, és mik azok, a, amiket nem. Ha felkérjenek a médiatanásba például, hogy legyek egy tagasok közül, nyilvánvalóan nemet mondanék, mert pontosan tudom, hogy az csak arra, arra lenne jó, hogy a médiatanás többségével meghozott folyamatosan a Fidesz Média Birodalmat védő döntéseket lehessen igazából legitimálni. De? De ha olyan dologra kérnek fel, ahol érdembefolyással bírok arra, hogy a dolgok lehetőleg jobb irányba haladjanak és rendben menjenek, azt meg... De mi lenne, hogy a média a médiatanács elnökének, miközben a tagok meg ugyanazok maradnának? Hát nem, nem néztem most utána a tanács működési szabályének, de feltételezem, hogy egyedül, egyedüliként az elnök nem tud semmit eldönteni vagy megszavazni. És akkor, amikor ezeket a, ezeket a stallumokat e, odaadják vagy felkinálják, akkor abban benne van az a szándék, amiről ön beszél? Hát a vizesvévé kapcsán szerintem benne volt az a szándék, hogy tényleg ne legyen semmi gond a vizesvévével, mert most kampányidőszak van, most bacsánat, legyünk egy egyszerűek az, az alkotmánybírók esetében? Az alkotmánybírók esetében, hogy a felkérésben benne volt az a szándék, hogy ezzel legitimálni lehessen és lehessen igen. utogatni, de igen, a politikai logikába ez bőven belefér, sőt ez... Ez Ugye végül is az LMP lett az MSP és ennek kapcsán Sifer András azt mondta, rettenetesen unom, hogy a magyar politikában az egyik politikai oldal folyamatosan meghatározza azt, hogy ki a magyar Továbbá olyan határozottan utasítja azt is, amikor valaki kijelölnek maguknak egy sarkot, és meghatározzák, hogy ki a demokrata ebben az országban. Osztja Sifer András aggodalmát? Hát ez, ez, ezzel a szöveggel egyet lehet érteni, függetlenül konkrét esettől, ahol valóság azért kritizálható a, a, a, a döntés, de az egymás, tehát különösen az ellenzéki oldalon az egymás minősítése és annak kijelentése, hogy ki áruló, ki nem áruló, ki eh, kollaboráns a rendszerben és ki nem, az megterhelte azért a 2010 utáni ellenzéki politizálást, és ezek az ellenzéki belháborúk adtak azért kétharmadot kétszer is a Fidesznek, és csak bízni tudunk benne, hogy 2022 az máshogy fog alakulni. Um, anélkül, hogy ebben a részleteiben elvesznék egy rövid, egy rövid szózatban elmondaná, mit gondol különbségként a kollaborálás és a lojalitás között? Hát most erre nem biztos, hogy készültem. <gül> sok, sok definíciót próbáltuk már végezni vagy, vagy, vagy szavakba önteni, úgyhogy be lehet, hogy inkább segítséget kérek. Jó, akkor ezt ugorjuk el a Válasz online-on 2019-ben megjelent egy hosszú felsorolás, ez aztán tényleg telefonkönyv, a NER idegen vagy avagy balliberális üzletemberek a Fidesz Holdodvaraban eh, kollaboráns cím szóval adta ki az internet, miközben maga a kollaboráció vagy kollaboránság nem is feltétlenül szerepel eh, ebben az összeállításban. Az, hogy valaki egyébként gazdaságilag együttműködik a nemzeti együttműködés rendszerével, az még az ön szemében, ahol én kiveszem, nem kollaboráció. Hát mit értünk együttműködés alatt? Tehát amikor egy adott szektor úgy működik, egy adott iparág úgy működik, hogy ott a elérhető források egy meghatározó része, az mondjuk állami pályázatokból fakad, akkor egyszerűen az, aki ott tevékenykedik, az amelyet, hogy minden szabályt betart, vagy azt választja, hogy fogja és becsukja az üzletét, mert nem dolgozik az állammal, vagy azt választja, hogy szabályos körülmények között elindul pályázatokon, vagy elindul megrendelésekért. Mi állisztánynak közbeszerzéseken nem kell, hogy induljunk, tehát nem olyan területen, nem az építőiparban, vagy nem olyan területen tart, ö, dolgozunk, ahol ahol egyébként állandóan az állammal lennénk kapcsolatban. De az a befektetési terület, ahol dolgozunk, oda egyébként az állam viszonylag sok pénzt helyez ki, pont azért, mert egyébként racionálisan látja, hogy az innovációba, a technológiába be kell fektetni. Tehát az állam befektetőként, forrásbiztosítóként meghatározó szereplő, és nagyon sok piaci szereplő van, sőt rajtunk kívül szinte minden más piaci szereplő, az meghatározó részt állami pénzeket kezel és állami pénzekből fektet be. Nálunk ez töredék a tevékenységünknek, de ha megjelenik egy pályázat, ami minden más versenytársunkat egyébként előnyben részesít, mert álmi pénzek kezelésére ad neki lehetőséget, akkor ha mi azon szabályosan mindenféle politikai kompromisszum nélkül nem indulunk el, akkor gyakorlatilag kiszorítjuk magunkat a piaci versenyből. Tehát a mi hozzáállásunk az, hogy amikor a piaci versenyben való részvételnek az is a része, hogy nekünk szabályos működések mellett egyébként az állammal kapcsolatban kell lennünk, akkor a legtranszparensebb, a legszabályosabb, a legátláthatóbb és a legtámadhatatlan módon, de megteszük ezeket a lépéseket, és adunk be őkor pályázatot arra, hogy inkubációs fázisban lévő cégeket tudjunk finanszírozni. És egyébként volt is olyan, hogy megnyertük, sokak meg ugye igen, de. de ebből aztán jelennek meg olyan cikkek, hogy Lám, Balibár és üzletember, ezt a fogalmat se értem egyébként, tehát az üzletember az üzletember, aztán majd szavaz, ahogy szavaz, de a kettőnek nem, nem kell, hogy közel legyen egymáshoz, de Balibár és üzletember Lám nyert ezen az állami pályadaton, micsoda kollaboráció. Senét kollaboráció, Kollaboráció az lenne, hogyha ennek fejében mondjuk azt vállalnám, hogy 10%-ot visszaadok bele, be ami Elnézést, soha nem történt egy nagyon meg. Alim, ez kollaboráció vagy korrupció? Mert ugye az előbb visszautasította azt a kérdést. Igaza van, ez egy, ez egy elősebb fokozat, ez korrupció. Kollaboráció az lenne, hogy hát, ezek vannak egymással egyáltalán így kapcsolatban. Hát az egyik bűncselekmény, a másik pedig nem feltétlenül az. Kollaboráció az lenne, hogyha én ezért politikai szívességet vállalnék. Tehát azt mondom, oké, indulok a pályázatokon. De cserébe, nem tudom, én a a, támogatom a... Oké, okay. a politikai szívesség az szintén nem a korrupció része? Egyébként de. Egyébként valójában de. Csak nem pénzügyi jellegű korrupció, hanem más jellegű visszajelés. És az egyébként mennyire foglalkoztatja, hogy olyan társakkal indul együtt, amelyek a piaci feltételeiket tekintve kedvezőbb helyzetben vannak az állami részvétel okán, mint ön. Ez a piac hál' Istennek azért szelektál. Tehát a, hiába kap valaki nagyon sok állami pénzt, amikor ki kell helyezni, befektetési partnereket kell találni, akkor azok a partnerek közül a minőségibbek nem feltétlenül állami szereplőkhöz vagy állam által finanszírozott szereplőkhöz mennek, hanem megkeresik azokat, akikkel jól tudjuk azok együttműködni, például minket. De nem csak. Tehát hogy azért azt látni kell, hogy a, ennek a befektetési szakmának a krémje is elindul ezeken a pályázatokon. Tehát akit most nagyon sokat lehet látni, nem tudom, közöttben. Meg startup fórumokon, celepszereplők, azok ugyanúgy elindulnak azokon a pályázatokon, amikkel mi elindulunk. Tehát ez, az én esetemben ez azért merül fel, mert én pénzügyminiszter voltam, és viszonylag határozott véleményeket szoktam politikai kérdésekben nyilvánítani. Ezért, ha beadunk egy pályázatot, akkor ott már rögtön megindul a susmus, hogy na a háttérben miben lehetett megállapodni. De rajtunk kívül tíz olyan szereplő beadja a pályázatot, aki egyébként távol van a politikától, soha nem is volt közöközzel, és olykor nyernek is csak náluk valamiért ezt a kérdést nem teszik fel. Egy fogalmat magyarázom meg nekem, amikor én felnőttem, a szocializmusban is álltak voltak, de én mégsem találtam ezzel a kifejezéssel a mai leíratában az oligarha szó számára, ha ez magyar oligarha, mit jelent? Hát oligarha, ugye ez egy viszonylag régített, mert a, láthatóan a, a jelenség az nem úgy probléma, mert az ókori görög ö, fogalom ö, átültetése a modern korba, az politikai kapcsolatok segítségével üzleti, gazdasági hatalomra szertevő szereplő. Mennyire jellemzi a magyar, magyar gazdaságot ez? Szerintem nagyon sok, vagy nem nagyon sok, lehet, hogy két kézen megszámolható, de, de azért szemlátható mennyiségű szereplőre ez a definíció úgy, hogy ráadásul a, a top százas listának ők a krémét adják. Valójában ott mi történik? Mit tesz az állam? Hogy maga az, igen, ez nehéz mert az állam egy viszonylag széles szervezet. Azt gondolom, hogy a, a, a kormányzat a, a politikai döntéshozatal azt teszi, hogy számukra politikailag veszélyt nem jelentő, lojális velük, sokfronton együttműködő szereplőket részesít gazdasági eljárásban. Ezzel megtévesztie-e a gazdaságrendszerét? Vagy megtéveszthető-e ezáltal a gazdaság? Hosszú rendszere? távon nem. Hosszú távon nem, mert a gazdaság hosszú távon mindig képességek szerint szerektál, Tehát egy kurzus megpróbálhatja kitermelni a saját gazdasági holdudvarát, de azok közül az életképtelenek nem fognak megmaradni hosszabb az távon. Az oligarha mennyiben, mennyiben önálló elem, és mennyiben része az állami mechanizmusnak, csak legfeljebb olyan hasznot? Definíció szerint lehet önálló, tehát hogy most ha az orosz világot nézik nem, ott, de, ma magyar, de de, de facto a de, de része, miközben de júre önálló? Azt gondolom, hogy a magyar, azok a magyar gazdasági szereplők, akik politikai kapcsolatok hátán nőttek fel, jelleg nagyon erősen kiszolgáltattak a politikai rendszernek. A megrendeléseik nagy része, a gazdasági helyzetük, az üzleti lehetőségeik nagy része, nagy része a politikából fakad, pont azért, mert ezek a szereplők igen jelentős része nem érdemek alapján lett ki szelektálva, ezért nem tudják megállni a helyüket a nemzetközi versenyben. Mi az a, állam célja ezzel az oligarcharha rendszer létrehozásával? Hát feltételezem a, a politikai hatalom biztosítása, bevetonozása. Mit tud megtenni az oligarchák által úgy, amit egyébként a nélkülük nem tudna megtenni? Hát egyszerűen nem enged politikától független, hát most fogalmazhatunk így, bár ez politikai fogadalomrendszer hatalmi központokat De ez egy, egy látszati az gazdaságot is eredményezne? Részben igen, bizony szektorokban igen. Bizony és a valódi piaci szereplőkő múlik az, hogy ezt a látszat gazdaságot egyébként képesek legyőzni és háttérbe szorítani? Hosszabb távon igen. Uh, nyilván, tehát hogy egy, egy jó módú polgárosi környezetben nagyon nehéz uh, a demokratikus rendszereket lebontani, mert egyszerűen önálló egzisztenciák, önálló uh, uh, uh, vagyonok, pénzügyi tartalékok alakulnak ki, amelyek képesek ellenállni ö, ö, ilyen típusú rendszerszerű próbálkozásoknak. Szemben egy olyan rendszerrel, ahol a, ha a gazdasági befolyás is a politikától függ, abban a pillanatban a politika azt csinál, amit akar. Az elmúlt 12 év nyilván láthatóan ebben az irányba ment, hogy ne legyen önálló, ne legyen politikától független, nagyon erős gazdasági befolyás, mert az ellen tudna állni olyan típusú törekvéseknek, aminek a politika nem akarta hogy A politikától jön. generált, vagy a gazdasági újságírók saját teritoriuma, hogy azt nézik, hogy az egyes rendszerek által oligarchává tett személyek hogyan lesznek transzparensek a szó nem klasszikus értelmében egy másik hatalom kezében. Mert ugye elvileg ezeknek az embereknek, illetve ezeknek az oligarcháknak egy másik rendszerben át kéne esniük a rostán. Igen, és erre azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év mutatott is példákat. Jó, Te ez az összeállítás, amit a heti válasz csinált, ez pont az ellenkezőjét mutatja, felsorolva, csak Egymás után mondom a neveket, ön egyébként ebben nincs benne. Jászai Gellért, Sersándor, szívek Norbert, Puhlászló, Leistinger Tamás, Zelles Sándor, Forró Zoltán, Michael Gagel, aki nem tudom kis de az az ünnevel, nem találkoztam most, amit jól ejtettem -e, el. Acél Zoltán, Dunai György, Nagy György, kupper András. Ez a névsor. Mm -hmm. Oké, okay, köszönöm. Nem, nem olvastam a cikket, tehát nem ismerem, tehát ez nekem most az új dolog. Oké, de hogy az, mondom, az elmúlt 30 évben egyes szereplők szintjén, amikor visszakövethető, hogy egy kurzusváltás során vannak szereplők, akik a régi politikai kapcsolatokhoz igyekeznek ö, ö, lojálisak maradni, vannak szereplők, akik pedig kvázi függetlenként pozícionálva magukat igyekeznek egy következő rendszer barátaivá is válni, de attól az a természet, hogy egy ilyen típusú szereplő állami megrendelésekből, állami döntések által kínált üzleti előnyükből tartja fenn magát, nem változik. Tehát szerintem a, az igazi különbség ott van, hogy az, a valós üzleti szereplő az, aki nem egyik és másik rendszerben is próbál jól feküdni, hanem neki mindegy, hogy milyen rendszer van, mert a, mert a piacról az üzletből él. És alapvetően annak a szabályai szerint igyekszik működni. Van olyan, aztán, egy... aztán vannak olyan szereplők, nyilván egy fiatal piaszgazdaságban többen, később remélhetőleg kevesebben, akik pedig nem üzleti logika szerint üzletelnek, hanem mindig azt nézik meg, hogy az egyébként tömegében nagy mennyiségű közpénzből származó meggazdagodási lehetőséget hogy lehet kihasználni, és olykor ezek csak az egyik politikai oldalra igazodnak, olykor egyikre is másikra is próbálnak igazodni, de én számom az én szemben ez két különböző kategória nem összekeverendő. Ön utalt a szakszótára oligarha kifejezés, az mi Hát amennyire tudom, az ókori görögök óta. És már... mi volt? Ugyanaz volt a leírat? Na, nagyjából igen, bár ebben most korlátszottak A klasszikus piacgazdaság tehát... ismer oligarchát? Hát nem kellene, hogy ismerjen. Ott valójában az a kérdés, hogy hányan vannak, mert hogy az... az, az tehát a... Igen, igen, ott monopólium, oligopólium típusú fogalmakat ismernek. De az Amerika, is... vagy az Egyesült Államok, vagy Anglia ismer oligarchát? Nem, de a monopól, vagy oligopol piacokat igen. Tehát most egy... Most ha... A, mondjuk a saját szakterletemben akarok maradni, a big tech cégek köre az nem oligarha kör, tehát ők nem abból szereztek óriási gazdasági befolyást és hatalmat, hogy jóba voltak a politikával, a Facebook nem attól lett akkora, mert lepacsizott az aktuális kormány az Egyesült Államokban, az a piaci törvények szerint nőtt akkorára, mekorára. de iszonyú befolyása van aztán már a, a, a világ dolgaira, akár a politikai szférára is. Tehát nem politikából nyerte ezt a pozícióját, hanem a piagazdaság logikája szerint nőtt fel, de ettől még monopól vagy oligopol pozíciókra tetszert, tehát hogy a, a, a hatalom üzleti hatalom óriásira növekedése, ilyen logikával is előfordul, vagy elképzelhető. Talán két kérdés maradt. Ugye egyszer megvádolták, abban benne van, de abban főszereplő, ez ugye 2021. március 26-a, ez szinte egy éve. Az Oxo Properties Holding KFT építi azt a birtokot, amelyről hat a baloldali propaganda sajtó segítségével azt próbálta meg elhitetni, így az Origo hat házi Ákos ugye, meg az ellenkezőjét, meg ugye azt mondja, hogy a propagandamédia legalábbis én is bizony, itt nekünk. is egy szekértáborharc oldalszere kapott el minket, valóban megvásároltunk egy ingatlant, ennek nagy jelentősége volt korábban a sajtóban. Szerintem talán nem is kommunikáltuk ügyesen, emiatt értelmetlen konfliktusba kerültünk olyan szereplőkkel, akikkel nem akartunk konfliktusba kerülni. Valóban mondjuk úgy, hogy ott, ott, ott, ott lukra futott egy, egy tényfeltárás, ezért mi gyorsan bejelentettük, hogy az a mi ingatlanunk, a mi tulajdonunkban van, azóta is mi visszük tovább. Sajnálom, hogy egyébként a konkrét szereplőkkel akár 6-7 is vita alakult ki belőle, szerintem ez most már lenyugodott, tehát nincsenek nincs ennek további hullámverése. Nyilván mindenki a saját becsületét igyekezett védeni, emiatt elhangzottak olyan kijelentések mindkét oldalról, amik akár túlzóak voltak, de szerintem itt most már nincs, nincs vita, az az, az ingatlan az a miénk, mi építjük tovább, nincs köze a politikához, és ezért úgy látom, hogy a támadások keresztüzéből is kikerült már. Azóta már van még egy kérdés, amit fel akartam tenni, találkoztunk előtte, de abban maradtunk, hogy ami ott elhangzott, az nem publikus. Végül is az, hogy ön a tevékenységét Magyarországon, Kamcsatkán vagy a Menn-szigeten végzi, az leginkább annak a kérdése, hogy van-e mert egy kompjúter elegendő, leszámítva, hogy a rokonságának nagy része Magyarországon él, nem kizárólag mi van még, amiért itt él, illetve hogy itt is fog -e élni mindig. Mindaz, ami itt Magyarországon történik, most függet hogy április 3-án hogyan dönt a bölcs nép, mennyiben meghatározó a tekintetben, hogy ő éppen hol lakik. Biztos, hogy fogok Magyarországon lakni. Azért az időmnek... Ugye a COVID alatt nyilván nem. inkább megerészültek az utazások, de ez lassan oldódik. Tehát az, én visszakeresem, szerintem egy hónapnak egy harmadát nem Magyarországon töltöm már most sem. Tehát az magamfajta emberek által folytatott életmód során, a, hol van a bejelentett lakcím típusú kérdés, egyel kevésbé relevánsabb, mert ez nem az állandó tartózkodást feltételezi. Én azt gondolom, hogy Európában töltöm az időm 90%-át, de már most sem csak Magyarországon. Magyarországhoz köt nagyon sok minden, nem csak a rokonságnak egy része, nyilván az idősebb része, mert a annál kevésbé, hanem a barátok, a, a, a személyes élmények. Tehát előfordulhat, hogy az időm nagyobb részét akár nem Magyarországon töltöm, de hogy a magyarországi kötődéseimet akkor se fogom feladni, hogyha, hogyha a politikai viszonyrendszer az nem úgy alakul, ahogy, ahogy, ahogy én azt szeretném, az, az szinte biztos, mert a politikai kurzusok négy évente kerülnek újra megválasztásra, vagy változhatnak. Én meg az életemet a hosszabb ciklusokban tervezem. Június 18 és július 3 a között lesz az úszó világbajnokság. Vizes VB, igen. Igen, azt mondja az április, május, június. Még három hónap. A Talas Péter az előbb azt mondta, hogy a háború még legalább két hónapig tart. Nem egy vált lehet kettő, lehet egy, lehet, hogy holnap véget ér, és lehet, hogy három hónap múlva is tart még. A Coviddal számolhatott, a háborúval nagy valószínűséggel nem. Biztos, hogy nem, igen. Um, előbb egy egészen konkrét kérdés. Önnek ezen Grimmön tagjaként nem kell arra válaszolni, amit én fölteszek, de az úszó vel kapcsolatban mégis jogos a kérdés. Ön mit gondol, ha önnek kéne döntenie a háború okán, az agressziókán, a háborút kezdeményező fél okán, kell -e büntetni az orosz sportolókat, vagy részt vehetnének, ha önön múlna? Igen, ez ugye a fina hatásköről Ez fina hatáskör, tudom, hogy jelenti, a, a fine az nem a drákoi szigort alkalmazó szervezetek közé tartozik. De, de most, most én, én is úgy tudom, de egyébként nem vagyok teljesen... De most önt kérdezem, el arra, hogy a FIFA, az UEFA elnézés, hogyha nem a legmegfelelőbb mozaik szavakat mondom, tehát a legkülönböző szakszövetségek a legkülönböző ötletekkel állnak elő, de ami a legfontosabb, hogy az Európai Bizottság magával az iniciatívával állt el elő, hogy szankcionálják a sportolókat és a kulturális szférával résztvevőket is. Ön, akitől vagy a feleségétől, és ez nem személyeskedés, nem áll távol a kulturális szféra, de valószínűleg a sport sem. Ön erről egyébként mit gondol? Mikor... Én azt gondolom, hogy kell egy általános intézkedés, mert egyszerűen ebben a háborús helyzetben, ahol folyamatosan civil lakosságot érő támadások során tümegek halnak meg, azoknak az áldozatát kell ahhoz hozzámérni, hogy egyébként milyen nyomásgyakorlási lehetőségei vannak az Európai Uniónak és a nyugati világnak általában. E, kell egy olyasfajta általános nyomásgyakorlás, ami képes lehet cizellát gondolkodást és akár polgári engedetlenséget is e, e, indukálni Oroszországban. Nem, nem vagyok naív azzal kapcsolatban egyébként, hogy, hogy a polgári engedetlenségnek mik a feltételei. Én egyet tennék, e, megadnám a, a, a, a kimentési lehetőséget minden egyes olyan szereplőnek, aki ennek a szankciónak az áldozatáról esik, ha aktívan vesz részt abban, hogy ő elítéli a háborút, érthetően nyilatkozik az orosz vezetés ennek kapcsolatos felelősségéről. Tehát nyilvánvalóan nem kíván személyesen részese lenni annak, hogy, hogy, hogy ez a folyamat tovább folyhasson. Annak De ezen egyszenciális ez veszélyt vállaló. Ahogy, ahogy ebben a történetben elég komoly okay, ez Tehát, hogy vállal, akkor legyen egy ilyen, tehát igen, egy ilyen. De, de, de, de, de ha van, van egy olyan csokozó, okay, aki, aki háború mellett tesz nyilatkozatot, annak Én mondják azt, hogy nem okay, veszi részt. Meg okay. legyen egy általános szabály, hogy általában nem. De ha valaki vállalja azt, hogy igenis ő megnyilatkozik, akár a kulturális És akkor irában. a nemzeti színekben indulhat. Hát ha, akkor mondjuk nyilván az oroszoknak is van a hogy indulhat de A nemzeti ég, színekben ég, ég, de hogy az ő sportolói karriét, vagy kulturális ne kelljen feladni azért. Abban az esetben, hogyha ő egyébként jó előadó. hogy az hol van, amint bemutatja ezt a blanketta, amit aláírt? Nem kell, kell neki hol bemutatni a ez egy média nyilatkozat, amiben okay, ami bőven Oké, Rendben elég. van. A másik, hogy magának a sikerejét az Úszó világbajnokságnak, nem gazdaság értelemben, vagy akár gazdasági értelemben, ma mit gondol, mennyire befolyásolhatja a tőlünk keletre zajló háború? Befolyásolhatja sajnos, hiszen ez a, ennek a nek a gazdasági sikereit abban lehetnek mérhetőek, hogy ez milyen látogatottságot, milyen uh, turisztikai érdeklődést indukál Budapest, uh, meg Magyarország iránt. Amit biztos, hogy indukál, most egy még nehezebb helyzetben kell ezt a fajta pozitív hatást gyakorolnia, mert uh, épp, épp csak, nem mondom, hogy túl vagyunk a Covid-om egészségügyileg, valószínűleg nem, de, de közhangulat szempontjából szinte igen. Hát meg újra támad. Igen, meglátjuk, hogy kitámad ki, ki, ki még minket, de hogy... Uh, de hogy a háború meg ugyanezt a negatív hatást sajnos a hazai turizmusra ö, ö, gyakorolni fogja. Tehát ebben a helyzetben talán még fontosabb, hogy legyenek olyan események, amik még mindig bemutatják, hogy, hogy mi a világnak egy biztonságos és civilizált részén vagyunk. Az utolsó szó Gál, miközben nem bíróság előtt állt, de bizonyos témában beszélgettünk, van-e olyan, amit el. Nem kiveséztük szerintem, és én köszönöm a beszélgetést, mert sokkal hasznosabbak ezek, mint az alákérdezős interjúk, ahol gyakorlatilag előre elmondott logika szerint akarnak tőlem megnyilatkozásokat hallani, a provokatív kérdéseket Jó, szeretem. akkor még egy kérdés marad, hogy valójában, miközben mi ketten most éppen úgy látjuk, vagy úgy gondoljuk, hogy ez a téma nincs. Mégis hogy lehetséges, hogy mégis ennek kapcsán beszélgetünk? Mi az a társadalmi elvárás, vagy mi az a társadalmi nyomás, vagy mi az a társadalmi közeg, vagy ahogy Balasaféter a Bölcsiszkarra fogalmazott, ilyen a csárda akusztikája, ami ezt, a szerintünk nem valós kérdést, mégis több mint egy órán át megbeszélhető. Van egy nagyon egyszerűen. Ez társadalmi frusztráció szerintem, és egy teljesen jogos frusztráció. Ez, ez, ez a környezet, ez nagyon sok emberben frusztrációt kelt. És ö, bocsánat a szerintelenségért, de tehát határozott állításom szerint politikai kompromisszumok nélkül, független működéssel, de mi sikeresek lettünk az elmúlt években Magyarországon ebben a környezetben, üzleti sikereket tudtunk elérni, anélkül, hogy ehhez nemtelen kompromisszumokat kellett volna kötnünk. Egy frusztrált társadalmi környezetben ez egy csomó embert irritált. És elképzelhető, És a frusztrált társadalmi közegben maga a sajtó is frusztrál. Ha a sajtó ezt a, a, a legfiatalabb. Hát, hogy lenne ki? É, így van. Hát egyrészt a sajtó az plán a jelenlegi környezetben, a jelenlegi kihelyezhetet, kivéresetet állapotban a kattintások ö, ö, számát kívánja növelni. Másrészt, tehát nyilván a média munkások maguk is egy rettentő frusztrált állapotban vannak. Tehát azért szerintem nyilván lehet egy-egy szikeket kritizálni, meg, meg, meg megfogalmazásokat pellengére állítani, de azért ma a média világában dolgozni nem egy könnyű dolog. Jó, ja, a parkolóban, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én, én, én, is, én is a beszélgetést. Képfél Csendige Oszkópért volt. بیسون تلات داشت رو بیسون